Hej och välkomna till Hem och Härd. Idag är det jag igen Freja som är här och jag har en gäst med mig som jag presenterar med en gång faktiskt. Och det är Hugin. Hallå, hallå, hallå. Välkommen. Tack så mycket. Du kan väl dra en liten kort presentation. Eh, ja, jag bor i Göteborg, eh, 37, eh, är utbildad personalvetare, är beteendevetare. Och... Eh, för jag tycker det är väldigt intressant med mänskligt beteende. Och det här har jag ju mest fått användning av. Nu som senast då, så är jag skribent på, på Svegot bland annat. Jag skriver små krönikor där som är ofta en blandning mellan psykologi och företeelser i, i samhället skulle man kunna säga. Ja, jag har väl... Jag har gjort en del intressanta analyser om både relationen mellan könen i det moderna samhället och ja, mänskligt beteende överlag. Det är sånt jag intresserar mig för. Och det ska vi prata lite om om en kort stund. Men jag, tänker här, jag vet ju att du, precis som jag, har varit lite alla vänstersidan. vänster. Mm -hmm. Och jag tänker att om man pluggar sånt så måste man ju. Man måste ju. Alltså, det är svårt att inte lura sig själv. Och försöka... Man, man lär sig någonting nytt om hur människor beter sig och är. Och sen ska man försöka då... Då har man sin karta som kanske är feminismen, till exempel. Då ska man försöka pussla ihop det här som man lär sig med sin karta. För ofta stämmer inte världsbilden och karta när man lär sig saker om människor. Ja, när det, det är ju helt sant. Jag kan ju säga att jag hade ju tur när jag studerade och det var väldigt lite eh, politisk vinkling. Men... Eh, vi fick läsa en kort kurs, kommer jag ihåg, i intersektionalitet och det är ju, det är ju bara marxism rakt igenom i princip. Men det var så lite och bara en pytteliten uppgift så att det var ingenting jag upplevde riktigt genomsyrade hela min utbildning som tur är. För annars är det inte säkert att man hade kunnat gå igenom en utbildning och haft ett sunt tänkande kvar i behåll men eh, jag vet ju det att om man läser till exempel jag läste ut i personalvetare då så jag hade ju psykologi som huvudämne men om man läser sociologi eh, och läser till till exempel socionomi istället då är det ju i princip marxistiska teorier rakt igenom och eh, eh, jag kan förstå det att de som har läst detta och sen kommer ut i arbetslivet och möter verkligheten så Tror jag det är ganska många som får det, får det väldigt svårt att få det de har lärt sig att gå ihop med vad det är de faktiskt ser. Och så har det inte riktigt varit för min del som tur är men det, antagligen så har väl jag från början haft en vridning åt högerhållet eh, eftersom jag, eh, jag har hela mitt vuxna liv varit sådant att jag tar till, suger åt med fakta och alla möjliga slag och sen så försöker jag dra en slutsats ut, utifrån det jag lär mig. Och bilda med en uppfattning om det. Och det innebär att jag har ju ända sedan man var ung då och eh, röstade på sussarna första gången man fick eh, rösta i ett val. Så har jag rört mig över den politiska skalan därifrån, stegvis, utifrån, utifrån vad jag har lärt mig. Och det verkar inte vara så jättevaligt att folk gör på det viset har jag förstått. <laughs> och det kommer vi komma in på sen lite grann tänkte jag för det är en intressant diskussion och intant fråga just det där med att jag tror att det krävs en viss typ för att kunna ta till sig fakta på ett icke-sentimentalt sätt och sen praktisera den dessutom. Mm, ja, men det tror jag absolut för det märker man ju om man, om man ska utgå ifrån den här gamla vänster-höger-skalan så är det ju ganska många som är helt övertygade om att det de tycker är det enda rätta, oavsett om de kallar sig för vänster eller om de är moderater till exempel. Men det är ganska få människor som kan argumentera och, och försvara sina ståndpunkter däremot. Utan de tycker oftast någonting bara för att det känns bra, men de vet inte varför. Eh, vilket egentligen inte är så konstigt, men jag har aldrig riktigt varit sådan utan jag har bildat mina åsikter utifrån Uh, utifrån vad jag tycker verkar vara mest rationellt istället. Det, det har varit min inställning. Och sen så kan jag ju tycka också att det känns bra för att våra känslor avgör ändå om vi gillar eller ogillar någonting. Det kommer man ju inte ifrån då. Men jag har ändå haft ett, försökt att ha haft ett öppet sinne hela mitt liv. Uh, och just för att jag vill, kunna, uh, arg, jag vill kunna argumentera för det jag tror på. Och... Och säga att det här, det här är vad jag tycker är det, är det korrekta. Mm. Så är jag. <laughs> ja, precis. <Och> så sagt, <laughs> vi gjorde ett avsnitt i våras med Sofia från Lyckliga gatan. Um, och det, vi pratade kort om det också. Då, att för det vi är vi ju ändå tre kvinnor, då, jag, Sofia och andra Sofia. Som alla har ändå lyckats säga igenom någonting som vi har fått lära oss. Och det är ganska, det är ganska svårt, framförallt som kvinna är det ju svårt att göra det, så det var väldigt intressant um, och det är, kanske man borde också ha ett avsnitt om egentligen just det där, med hur man, hur man gör för att säga igenom till som man är så, så rotat i en så det är som sagt, inte lätt ja, alltså personligen men det är, ju, det är lätt för, för mig att säga utifrån mitt perspektiv men eh, jag anser ju det att eh, en otroligt vit, viktig aspekt är eh, självransakan, självinsikt att man faktiskt vänder blicken inåt och börjar reflektera över varför tycker jag som jag gör eller varför känner jag som jag gör. Är det, är, är det rätt? Är det korrekt eller är det bra och så vidare. Många många människor har jag märkt att de går bara på sina intuitioner och sina impulser eller input från omgivningen men jag har märkt att det är ganska sällan som folk stannar upp och reflekterar över varför de känner som de gör eller tycker som de gör. Och då, då blir det ju väldigt lätt att när vi matas av budskap från skolan och från media och så vidare då blir det väldigt lätt att man bara tar åt sig det här men man reflekterar aldrig över vad det faktiskt är de säger eller varför. Så jag skulle säga att det absolut viktigaste det är ju att man, som sagt, man ägnar sig åt lite själv den saken och börjar försöka klura ut att är det här verkligen någonting jag tycker? Eller någonting jag har fått lära mig exempelvis? Mm. Och jag tänker mig att det är ju lätt. Det är lätt eller lätt. Men, alltså man tvingas ju göra en sån typ av analys. Eller själva saken. Om man mår dåligt. Typ om man går igenom en kris. Eller man har typ psykiska årets av olika slag. Då är det väldigt svårt. tycker jag i alla fall har det varit så för mig. Jag har inte kunnat så här, bara stänga av det. Och försöka köra på. Det har alltid varit, jag har också varit väldigt analysera andra saker um, och det har ju säkert också kommit av att jag har haft det ganska alltså, kämpigt med mentala och sådär um, och efter ett tag så märker man ju typ att okej, okay, men det kanske är också är saker i det yttre som gör att jag inte mår bra, och vad är det för någonting och då börjar man också fundera, typ okej, okay, vad är det varför är det inte bra för mig vad ska jag göra istället, och då hamnar man ju någonstans i alla fall så min del, jag heller inte här i traditionellismen, nationalismen av det mm. Ja, nej men jag, jag kan bara instämma i det att äh, säger du att du kommer till en punkt i ditt liv där du inser att äh, så, på det sättet jag lever mitt liv eller på det sättet jag hanterar äh, saker och ting det funkar inte längre för du mår dåligt av det då är du, du är med är illa tvungen att börja vända blicken inåt och börja tänka över sig själv äh, hur man känner, vad man tänker och det är ju det här som terapi av olika slag faktiskt går ut på. Det, det handlar ju om att man ska försöka nysta ut sina egna tankebanor och sina, sina egna känslor. Eh, och jag skulle nog säga det att ganska vanligt bland folk som omfamnar traditionella värderingar, det är de människor som på något sätt, eh, vad ska man säga, de har kommit till en punkt i livet där de mår dåligt av den livsstilen som vi har blivit eh, lärda att följa i det moderna samhället. Och en viss andel av befolkningen kommer ju vara känsligare för det här än andra. Och jag skulle säga att det är folk på våran sida som är känsligast just för detta. Att vi, vi, eh, vi är de första som drabbas negativt. Och det är, och det är och jag tror att det är därför som det är många som råkar ut för psykisk ohälsa och så vidare. Så de. Och då, då har man ju ett val. Antingen så kör man på på samma sätt men då går man oftast under till slut. Eller så måste man ägna sig åt den saken, och förändra sitt förhållningssätt och kanske förändra hela sin livsstil just för att man ska kunna må bra. Och det tråkiga är ju det att när man läser om hur den psykiska ohälsan och medicineringen ökar i samhället så fattar jag ju det att väldigt många av de här grejerna handlar ju om att människor lever sitt liv på ett sätt som de tror är helt normalt för att de har fått lära sig det men det ligger inte i linje med den mänskliga naturen och det gör att de blir sjuka av det. Men som du, som du också vet det finns, man ska ju vara på ett visst sätt i samhället. Framförallt om man är kvinna. Man ska utbilda sig man ska göra karriär och man ska vara perfekt på det och det området och det är inte konstigt att folk går, går omkull till slut. Men det, det, är ju inte, det har ju ingenting att göra med att det är fel på dem som människor. Utan det är ju att den här livsstilen som det moderna samhället erbjuder. Den, den passar inte alla människor. För att den, den är inte naturlig för oss. Precis. Och jag tänker att det finns säkert... Alltså det kan säkert finnas genetiska aspekter kring hur, hur våra... Eller det finns ju det, hur våra hjärnor funkar och hur vi mår och sådär. Men det går inte bort från miljön eh, i det här fallet. För att vår miljö är ju så extremt onaturlig. Mm. Ja, det är ju en interaktion hela tiden är det ju, mellan, mellan vårt genetiska eh, eh, ursprung och eh, med miljöfaktor, miljöfaktorer. Och eh, är det någonting som är väldigt signifikant för dagens eh, samhälle så är det ju just... Eh, stressen och all komplexitet att det är så himla mycket saker man ska hålla koll på och det är så mycket saker som ska hinnas med hela tiden och detta gör ju att folk som kanske inte är superstress jag säger inte att de är svaga på något vis, utan kanske ganska normala egentligen de, de mår ju dåligt av just alla de här kraven, förväntningarna och på allting som ska göras hela tiden och eh, ofta är ju lösningen då som sagt att man ändrar på sin livsstil och då helt plötsligt kanske man upptäcker att de här traditionella värdena kan agera som en buffert mot alla de här yttre stressfaktorerna. Och man kanske längtar till en enkelare livsstil och så vidare och vill bort det från storstaden. Sen finns det ju de människorna som trivs som fisken i vattnet med, med att det händer saker precis hela tiden. Och det är ju bra för dem i sådana fall. Men de. De är inte heller representativa för hela befolkningen. Nej, det är en som den här med diskussionen kring alltså karriärdiskussionen, När många tror att kvinnor, alltså man pratar om män och kvinnor i karriärpositioner, Det är väldigt få av oss som har karriärpositioner. De flesta av oss har ju liksom jobb. Eh, och jag är jätteglad för att det finns män som typ är nästan psykopatvarning på. Som kan vara chefer och vd och driva saker framåt. Men de flesta av oss är inte såna. Nej, visst är det så. Min uppfattning är lite grann att samhället idag. Då pratar jag inte bara om Sverige utan västvärlden i stort att det känns som att det går mer och mer efter att formas efter en ganska liten andel av befolkningen. Och det är ju just den här typen av folk som, som gillar karriär massivt massvar, lever det goda livet i den moderna världen och så vidare. Men men som du säger, det är ju bara en liten del av befolkningen som är på det viset. Medan resten av befolkningen är, vad ska man säga, en blandning av det och ganska jordnära. Och det är ju egentligen den stora massan som samhället bör formas efter. Men det går ju mot att bli en större och större, vad ska man kalla det, elituppdelning. Där de, och man märker ju det då att de som... Faller de kull på grund av hur samhället ser ut idag? Det börjar ju i botten om man uttrycker sig så. Men den ribban höjs ju hela tiden. Så det är allt fler och fler som får det svårare och svårare att eh, vara välmående och välfungerande. Medan de som tillhör den så kallade eliten då. Nu, kanske, nu har ju de sina problem också såklart. Men det känns som att samhället anpassas mer och mer efter den här, den här högsta toppen. Ja men så är det verkligen, och jag tror att så här, vi som är den stora massan snarare, vi vill ju säkert ha mer balans i livet. Um, och, det, och som sagt, det, jag är glad att det finns människor som klarar av att ta de här extrema ta de extrema rollerna, för de behövs ju jättemycket. Men de flesta av oss gör inte det, och det, jag tror att, jag vet inte, vi syns inte lika mycket. Vi som Nej. jobbar inom vården, eller jobbar deltid för att vara hemma med våra barn, eller har sådana typer av jobb som är... Ja, de flesta jobb, för dem är ju också, om inte de hade funnits hade vi inte heller kunnat driva runt ett samhälle. Um, så det finns många aspekter i det här som är skeva, för de syns ju väldigt mycket, de som är den här lilla eliten då. Ja, och grejen är ju lite grann i den riktningen samhället går så ja, det ställs ju hela tiden högre och högre krav och på alla i princip. Ta till exempel det här med betygsinflation och att det går inflation i utbildningar och så vidare. Att förr exempelvis, jag vet ju själv, min pappa berättade när han var ung. Då pratade vi slutet på 50-talet, början på 60-talet. att då kunde Han berättade ju det att ville man ha jobb så var det bara att gå med mössan i hand och ställa sig utanför ett företag och fråga om det fanns jobb. Och, och ville man då jobba och kunde jobba så fick man göra det. Medan idag så ska du i princip ha en treårig högskoleutbildning för att sköta ett jobb som nästan vem som helst egentligen kan göra. och eh, inte annat genom att man lär sig. Och det här gör ju hela tiden då att eh, kraven på den enskilde ökar ju hela tiden. Och de som förlorar mest på detta i slutändan är ju oftast kvinnor. Just för att kvinnor är inte kvinnor är involverade för att konkurrera på. Männens spelplan om man säger så. Männens spelplan det är ju arbetsmarknaden. Eh, och detta ser du ju då i andra änden genom att eh, kvinnor i betydligt högre utsträckning än män blir sjuka och stress till exempel. Eh, och det är bara en aspekt av det hela. Sen har vi ju andra aspekten, och det är ju det att eh, snittåldern för, eh, för förstföderskor har ju ökat dramatiskt också på relativt kort tid så att som jag ser det så har man rubbat då en balans från en utgångspunkt som, som jag anser har varit naturlig och kvinnor är de som har uppmanats och tvingats också för en delen att anpassa sig efter det här nya läget som samhället befinner sig i idag och Eftersom det handlar om att de ska anpassa sig till en manlig livsstil så är det ju de som drabbas mest negativt av det också. Männen drabbas ju också fast på andra områden och enligt vad jag sett i statistik och så vidare så drabbas män inte alls lika hårt som, som kvinnor gör när det kommer till, eh, framförallt när det kommer till eh, sjuk, eh, sjukskrivningar på grund av stress och psykiska eh, sjukdomar till följd av detta. Utan det är, det är främst kvinnor som drabbas då. Mm. Ja, män är ju tåligare. Ja, vi, vi är inte så känsliga för... Eh, vi är inte lika känsliga för stress i, i snitt i alla fall. Eh, så att vi... Och sen så har ju... Nu pratar jag väldigt generellt här då. Men... Eh, vi män har ju i oss att vi måste prestera. För att män har ju alltid varit familjeförsörjaren i alla tider. Och så att det, här, det här har ju vi inom oss, medan kvinnor har ju mer eh, omsorgen i sig för de har varit omsorgsgivare i alla tider. Och det här gör ju också att det kan bli vissa krockar ibland när olika, eh, olika värderingar eh, ska, ska man säga, kvinnorna måste helt enkelt prioritera ibland, måste välja det ena eller det andra. Eh, kan ju ta ett exempel då att på ena sidan så ska hon göra karriär och tjänar pengar precis som en man men å andra sidan så ska hon kunna ge sina barn så mycket omsorg och kärlek som, som hon känner att är naturligt att ge dem och dygnet tar ju bara 24 timmar då blir det ju en konflikt där mellan de här två olika målbilderna såklart Precis och jag, det tänkte jag faktiskt på idag det här med att man pratar om jämställdhet då tänker jag okej okay, men om, om båda om man har en relation och båda jobbar heltid uh, vilket ju det ofta är, det är ofta så idag att både mannen och kvinnor jobbar heltid då kanske det är rimligt att dela upp hemarbetet på hälften men om man också har barn då så blir ju barnen lidande och visst, det kan ju vara så att kvinnan inte kommer orka heller, för som sagt, vi, vi orkar inte det lika mycket som män gör men, så jag tänker att även om man lyckas dela upp det lika i situationstecken, så är det fortfarande inte en optimal situation, därför att har man barn sen då som sagt, och hon väljer att gå tillbaka till heltidsjobb efter kanske ett år då är det ju så att då skickar man i barnen på förskola på heltid och det är ganska många timmar för dem för att heltid är inte bara åtta timmar om dagen för barn på förskola det är ju kanske tio timmar så då kanske man tycker att uppdelningen av arbetsfördelningen är jättebra man gör allting på häl hälften båda jobbar heltid, båda sköter hemmet på, på deltid och halvtid men barnen är det så att det är ingen som sköter jo någon förskola gör väl det då liksom. man hinner inte, inte umgå barn efter, efter jobbet utan då är det typ typ äta middag och, och lägga sig Ja, det är ju det här som, är, som jag ser det är problemet med det moderna samhället och att väldigt många svenskar, eh, framförallt eh, politiker och inte andra eh, de, de resonerar ju som så att det, den nivån av civilisation som vi uppnått, den uppnått den är, det är den bästa som går att uppnå och det kan inte bli bättre än vad det är nu och så vidare. Men problemet är ju det här att Tack vare kanske eller att vi lever på den här i det här samhället som vi gör så, så är det som du säger det, det ställs mycket högre krav på folk idag än vad det gjorde förr eh, att det är fler saker som måste göras på något vis men samtidigt så har ju en dag bara 24 timmar som sagt och, det vissa, och, och i, i en vanlig familj så finns det ju olika saker som måste göras eh, som sagt du. Du måste vara på jobbet men du måste också ta hand om familjen och se till att barnen mår bra. Och eh, hushållssysslor måste göras. Och, ska du, och, och lägger du ihop alla de här sakerna så, må, så är det ju någonting som blir lidande. Eh, man kan ju säga det som att antingen så gör man någonting väldigt bra eller, och eh, väljer bort vissa saker. Eller så försöker göra allting men, men allting blir halvdant istället. Och lite så ser jag det att eh, om, man, om man jämför med förr då när kvinnor var hemma med barnen, då skötte de ju det och de skötte hemmet jäkligt bra. Mannen kunde fokusera på att dra hem brödfödan till familjen och då skötte ju han väldigt bra. Eh, Medan idag då så får man ju lägga till ytterligare en faktor på framförallt, ja, egentligen på både männen och kvinnan. Kvinnan ska göra samma sak som mannen och göra det minst lika bra som honom, det vill säga vara på jobbet. Och han då ska ju göra hushållssysslor som egentligen kvinnan skötte förut. Och han förväntas göra det lika bra som henne. Och så ovanpå det här då så har vi ju barnen då som ska ta som hand om på något vis också. Så att det är, det är lite som att man har, man bara ska ta det väldigt enkelt. Vi har tre, olika, tre stora saker och du kan inte prioritera bort någon av dem. Eh, jämfört med eh, hur det var förr när det var två stora saker Det var bara det att det var fördelat naturligt mellan könen istället. Så respektive kön kunde ju fokusera på det de gjorde bäst, Men idag så ska bägge könen eh, göra allt och, och förväntas göra det lika bra. Eh, och det säger sig självt att det funkar inte riktigt då då, då måste man ju eh, trixa lite grann med hur man ska få det gå ihop, eller, som, eller så måste man prioritera ner saker. Precis, det, så här, hur man en, eller oftast blir ju ja, barn och hem lidande då. Ja, jag kan ju tycka det för att, att, att ens barn träffar andra vuxna i princip mer än sina egna föräldrar. Det anser jag ju vara att man har prioriterat ner det viktigaste i princip. Mm. Ja, definitivt. Och det, jag tror att det är en stor anledning varför, varför så många av oss tar antidepressiva. Alltså, vi har inte en trygg anknytning från början. Um, och då är det svårt att ha relationer när man är vuxen. Uh, det är svårt att känna sig själv och vara trygg i sig själv också. Om man inte har föräldrar som har varit så säga, trygga. Och då mår man dåligt såklart. Och förskolan har ju ändå funnits i Sverige i det här höga grad som det är nu. Sedan ja, 60-talet åtminstone. Ja, som jag har förstått det så var det väl först egentligen när kvinnan tvingades ut på arbetsmarknaden som... Samhället blev tvunget att erbjuda dagis för att eh, någon var tvungen att ta hand om barnen då. Men, och det här kan man ju tycka, nu vet inte jag hur, hur andra resonerar, men jag tror att många tar det här med till exempel dagis som en... Eh, alltså de reflekterar inte ens över att det existerar, för att det, de har ingenting annat att jämföra med. Men det som du säger, det är ju ett väldigt nytt påfund och som är... Eh, det är ju absolut ingenting som existerar världen över utan det är ju bara i vår del av världen just för att kvinnor finns på arbetsmarknaden nu för tiden istället för i hemmet. Men det här är ju bara någonting som har existerat i 60 år ungefär. Precis och jag tänker mig också om man skulle se varandra kulturer så säger ju vi säkert extrema med våra långa timmar för barnen. Alltså jag tror att det är ungefär 70% av alla ettåringar som går på förskola eller in som förskola idag i Sverige. Det är ju väldigt många. Och jag tror att nästan andra, alla andra kulturer skulle bli ganska förvånade om man såg om de såg västvärlden och hur mycket vi ville bort våra barn. Ja, alltså om man tittar på... Nu ska jag absolut inte höja eh, muslimer till skyen på något vis. Eh, för det finns väldigt mycket i deras kultur som jag ogillar. Men de har i alla fall en aspekt som jag tycker att de gör bättre än vad vi gör. Och det är att de har väldigt starkt fokus på familjen däremot. att eh, Familjen är väldigt högprioriterad i deras kultur och det är inte bara muslimer utan det är ju egentligen eh, andra kulturer också som eh, ofta finns i fattigare länder. För att eh, de har oftast inget annat val än att hålla ihop. Och, för att familjen blir starkare, ju starkare eh, ju bättre sammanhållning familjen har. Eh, och så har det ju i princip varit här i västvärlden också som sagt för inte så himla lång tid sen tillbaka det är bara en generation tillbaka i princip eller två blir det ju beroende på hur man räknar men så, finns, men så har det ju tyvärr funnits andra intressen ovanifrån politiska som har tyckt att ekonomisk utveckling har varit viktigare och det är ju då man på olika sätt har sett till att egentligen splittra könen genom att kvinnan inte ska vara hemma utan kvinnan ska ut och drar in skattepengar till staten och för de skattepengarna som staten för in, eller kommunen då så kan man ju starta dagis för att se till att ännu fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden så att egentligen man kan ju säga som så här att det har ju, vi har ju en betydligt mycket högre materiell nivå idag än vad vi hade för 60-70 år sedan men man kan ju också fråga sig till vilket pris har detta skett? Mår folk bättre? Är vi, känner vi oss mer fulländade som människor och så vidare? Och jag skulle nog säga att det är inte alls så säkert att vi har det bättre idag än vad man hade det då, även om de moderna bekvämligheterna är betydligt fler idag än vad de var då. Men att leva ett bekvämt liv, det är inte detsamma som att leva ett bra liv. Nej, verkligen inte. Jag tänker att det, är också, det har ju också att göra med det här hur man, alltså värden som man kan mäta. Mm. Det är ganska lätt att mäta pengar i ett samhälle. Alltså ett samhällets ekonomiska utveckling eller framfart eller framgång. men mm. Det är inte lika lätt att mäta hur folk mår. Att vi tar så många antidepressiva, det är ju exempel inte en bra liksom, faktor som man ska säga, i, i den här beräkningen. Mm. Nej men verkligen inte. Och Det är som du säger att eh, ekonomi det är ju ett objektivt faktum. Det är ju det är väldigt lätt som sagt att mäta medan välmående eller trivsel eller lycka eller vad man nu vill ha för aspekt det, det är ju väldigt subjektivt eh, från person till person och att undersöka det på statistisk väg det är inte så sådär superenkelt för jag har ju sett jag har ju sett att man försöker jämföra länder eh, genom att skapa olika index och olika slag. Så man ska jämföra eh, lycka till exempel som ett mått. Men då, då tar man ofta in sådana här politiska faktorer som, är, eh, som man utgår ifrån att ja, men det här är ju bra, det här blir ju folk lyckliga av. Och då tar man upp till exempel så här, jämställdhet i samhället som en faktor. Så att man tar upp en massa sådana olika faktorer. Som inte väger in det faktiska välmåendet hos människor utan man, man väger in faktorer som eh, politiska faktorer som man anser att... Eh, jo men de här sakerna har det, det här tillhör ju en liberal demokrati så det måste ju innebära att det får folk att må bra. Och så gör vi ett index av det och så kan vi se hur, hur lyckliga vi är ungefär. Och det blir väldigt missvisande får man ju säga för... Det är som det har kommit fram nu tack vare SVT senaste tiden att ungefär 10% av svenskarna går på antidepressivt. Ja, det, det kanske gör att vi mår mindre dåligt men man kan ju inte säga att vi mår bra av det heller. Så att det, man kan ju inte... Alltså det är jättekomplext i det. Är. Ja, exakt. Och det, alltså det är ett problem att det är så komplext. Men å andra sidan tror jag att intresset för att så här, rota i de här sakerna och analysera dem är ganska lågt. Just för att det är svårt att mäta Just för att det är subjektiva värden Därför tror jag att man Man är inte så intresserad av det Och jag tror också att Ja men titta, vi är rika Och vi har massa teknik Och vi har massa vi har bilar och all, liksom, Vi ska, ska vara lyckliga liksom. För vi är, alltså, vi är väldigt individualistiska Och väldigt fokuserade på utveckling um, Och då vågar man inte riktigt alltså jag här, Hur skulle det vara om någon fick för sig Att liksom dra i bromsen Det skulle vara jättejobbigt för många att behöva utmana sin världsbild och behöva tänka om på ett annat sätt att pengar och utveckling är inte det som gör att man blir lycklig nödvändigt. Det finns inte bara. Jag tror faktiskt så här, om jag har korrekt uppfattning av det svenska folket, att även om, om vi säger att något parti i riksdagen eh, skulle komma fram med, med någon undersökning som tydligt visar på att ah, nej. Den här undersökningen visar att samhället så som det ser ut idag det, det, det är inte bra för varken barn eller för, eller för familjer och så vidare. Det, det innebär att vi, vi, måste, vi måste ge upp lite av vårt välstånd för att bli mer, bli mer välmående. Då skulle jag nog säga det att väldigt mycket folk i allmänhet skulle ju antagligen slå bakut. För att man, jag har ju märkt det när det gäller svenskar att när det kommer till sociala försämringar så blir folk inte särskilt upprörda- –om det inte påverkar dem själva personligen. Men om det kommer till inskränkningar på rättigheter eller på materiell, materiell nivå- –så slår folk bråk ut med en gång. Att man fokuserar väldigt mycket på de här konkreta sakerna. Men när vi kommer till de här lite mjukare värdena så är folk ganska de är ganska nollställda för det mesta. Vi kan ju ta som när man pratar om friheter till exempel så kan vi ta, vi kan ta aborträtten som ett sådant exempel. att Man får inte ens diskutera, Sverigedemokraterna försökte ju med det här att diskutera en normalisering av borträtten till, till andra länders eh, nivå. Men de fick ju lägga ner det för att det blev ju ett sånt rabiat motstånd mot det hela. Och eh, jag tror att det är precis samma sak om man skulle säga så här att Nä, men vi måste göra vissa säg vi inskränkningar i eh, arbetsrätten eller någonting. Ja, vi, man säger så här, vi vill promota ett mer sunt familjeliv till exempel. Då måste man göra vissa inskränkningar på andra områden. Och jag, jag tror att det inte hade gått att genomföra det Sverige för svenskarna. Hade inte, de hade inte velat se någonting som gör att de får kanske mindre plomboken eller att de får sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Utan de, de väljer de här korta... De här korta vinsterna som är konkreta jämfört med de här långsiktiga konsekvenserna, de, de ser inte folk. Det är så sjukt intressant och jag tänker att nu har vi, <hör> har vi hoppat in lite på ämnet här. Men jag skulle innan vi, <hör> innan vi fortsätter så behöver jag faktiskt läsa upp en kontakt någon som vi har fått in. Så jag tänkte att jag ska göra det lite snabbt och sen kan vi hoppa in i do, våran... Do it! Yes, det är en man som har av sig igen Det är väldigt många män som har av sig till oss Och jag tror faktiskt som vi pratade med innan Jag tror att det är flest män som lyssnar på oss också faktiskt. Jag trodde ju när jag började i våras hem i Sofia Att det var flest kvinnor som lyssnade på oss Men efter att jag skaffade sociala medier Och mejladress till oss så har jag märkt att det är De flest män faktiskt Ja, det är en sak man Jag läser upp det han skrivit bara helt enkelt Jag är 40, bor i Västmanland i ett hus på landet med ganska långt till grannarna. Odlar lite, har höns och egenbrun. brunn. Vill bli off-grid på sikt. Har tre döttrar varannan helg på grund av jobbet. Haft dem i alla möjliga konstellationer. Allt för mina barn. Jag vill gärna träffa en nationell kvinna som är fördel har barn sen tidigare. och inget krav. Säger absolut inte nej till flera barn. Barn är även gärna pappaledig. Är både professionell matlagare och körlångtradare, det vill säga kock med den och med. Är händig, envis, ödmjuk, fixar det Är väldigt lugn sansad, filosofiskt lagd. En envis nationalist, varit med om det mesta sedan 1994. Engagerad i många saker sen tidigare, till exempel Salemmarsen. Mm. Det Ja, låter väl som ett eh, potentiellt kap? <laughs> ja, verkligen. Som många av de människor har hört av sig är ju verkligen det. Um, så, och som sagt, alltså har ni kvinnliga vänner, väninnor um, be dem lyssna på våra avsnitt, <laughs> vi har en massa kontakt uppe som inte har uh, som inte har blivit någonting med Våra um, våran mejladress är hem och h-a-e-r-d alltså här fast med uh, a-e-at-gmail.com um, så mejla jättegärna till oss och be folk lyssna på det för jag vet att det finns så många som vill träffa någon vi har fått vissa någon som jag inte ska läsa upp också som, man, som ligger bara här ifall det dyker upp någon som tar av sig på, Med egen någon som passar in Så till, skriv gärna till oss också om ni, om ni vill En sak som jag tänker på ganska mycket med det här Är alltså, <här> det som jag har skrivit i listan som heter Sanning kontra känslor och värdegrund Och det pratade mm -hmm. vi kort om innan det här man kanske måste vara en viss typ av person för att kunna ta till sig fakta och praktisera det. Men tror du att det, tror du att man kan också bestämma sig så här som jag som jag tror att jag gjorde till viss del? Att jag bestämde mig för att det som är sant är ändå det som är viktigast. Mm. Och det som är sant är sant. Och jag behöver inte bli emotionell och sentimental inför någonting som är sant. Ja, man kan väl säga så här att det är ju den rationella approachen. Nu vet ju inte jag riktigt hur folk i allmänhet har funkat förr, men jag vet ju att samhället var ju mer rationellt tidigare än vad det är idag. För är, idag är det ju så att känslor, alltså vissa är ju som så här att om någonting känns bra då är det sant och känns det dåligt så, så, är, det, så är det falskt. Eh, vilket är ju, det är, det är ju bevisligen inte på det viset såklart. Men jag funderar på det om det är så att det är bara en liten andel av befolkningen kanske som utgår ifrån vad som de facto är sant och kan separera fakta ifrån sina egna känslor. För, för grejen är ju lite grann så här att känslor, de är ju omedelbara. De är alltså, de dessutom undermedvetna ofta. De... De kickar ju in ofta på en millisekund utan att vi har någon kontroll över det. Men ska du däremot bedöma faktauppgifter så krävs det en medveten analys. Det vill säga du måste kunna värdera det du hör och försöka avgöra huruvida det här är sant eller falskt. Det kräver ju mer av din hjärna att göra det. Och jag tycker mig jag har märkt när man jämför med hur samhället funkade tidigare att man har ju uppmuntrat de här korta reaktionerna och låter dem styra. Eh, alltså, och det här ser man ju överallt i samhället, politiken, i media till och med inom vetenskapen. Så, så det är det som jag sa innan att det mor, eh, man tillskriver moraliska värden till fakta. Och om de här värdena inte gynnar ett visst narrativ då, då, då försöker man antingen tysta ner fakta, ignorera den eller smutskasta den och eh, det gör ju att det blir extremt svårt att nå människor och eh, övertyga dem med genuina argument det, det har väldigt liten framgång idag men om du däremot kommer med känslor och argument som som påverkar dem. Så som vänster gör till exempel med sin propaganda. Det är ju, det är ju, de förmedlar ju en känsla genom språket. Då kan man ju förändra människors uppfattningar. Men eh, ska du lägga fram sakliga uppgifter till dem så, så måste de ju ha förmågan och viljan att faktiskt ta till sig det och tänka, och tänka igenom det för att de ska kunna bilda sig en... Eh, en uppfattning om vad de tycker om saker och ting. Men som sagt, det, det, det är allt mer sällsynt idag att folk gör på det viset. Men jag tänker, om, ja, det är min bild av, av även hur män ofta män reagerar är ju att de blir liksom, emotionella eh, och låter styras av känslor. Jag tänker så här: Det hade inte gått att ha det så om inte samhället hade varit ett matriarkat. Jag tror att det har med en feminisering av samhället att göra, att, att, att även män har blivit på det viset. Precis, men det uppmuntras ju hos män också. Alltså kvinnor oh, ja. är ju redan så och det, det är ju inte någonting man kan göra oss. vi är ju sådana, vår natur av en anledning men att män också har blivit så i hög grad har ju att göra med att det som är norm och det som är det bästa och det som uppmuntras är det kvinnliga idealet när det gäller känslohantering. Jag tror ju faktiskt att det är inte enbart har att göra med eh, samhällsnormer i det här fallet. Utan jag tror att det, det har med en faktisk underliggande vad ska man kalla det, biologisk försämring av män över tid. Att män har dragits mer åt det feminina hållet över tid. Eh, och det här kan man ju se inom eh, har man sett inom forskningen i olika områden. Att till exempel... Eh, testosteronnivåerna är sjukt mycket lägre hos dagens män jämfört med för bara några decennier sedan. Det är ett, ett exempel på det hela. Eh, så jag tror att eh, det har blivit en feminisering av män som gör att deras tankesätt har eh, dragits mer och mer åt det, det typiskt feminina hållet. Eh, och att detta i sin tur, det blir ju en växelverkan givetvis då att om samhället uppmuntrar feminina beteenden så, så kommer ju så kommer människor att anpassa sig efter det. Men samtidigt om, om män har blivit mindre maskulina över tid så kommer ju de också påverka kulturen i en mer feminin riktning också givetvis. Exakt, Och jag, det, alltså båda de sakerna, både hur miljön är och uppmuntras för det uppmuntras ju ganska tidigt till förskolålder hos pojkar att det inte var så Killiga, oh, ja. Liksom. Det, ja, exakt. De ska eh, ta en sån enkel grej som att eh, det anses vara fel att pojkar är, är liksom livliga av sig och har fysiska lekar eh, och, och så vidare. Utan de ska vara snälla och tysta i skolan som, som flickor där. Och, och, sen så, och sen helt plötsligt upptäcker man att det skett en explosion i, i ADHD hos framförallt pojkar. När det kanske själva verket har att göra med att det ligger i pojkars natur att eh, ha kraftmätningar genom lek till exempel och att man är mer fysisk och mer livlig av sig. Men det anses ju vara något onaturligt för att de har satt upp eh, flickbeteende har ju blivit normen och sedan så jämför man männen mot den normen och, om eller pojkar då. Om pojkar inte beter sig som flickor så måste det bero på att någonting är fel, tänker man Exakt. Och det, det, det här är ju ett problem ur det, ur det perspektivet. att... Alltså det är samma sak när man pratar om män, om män, hur män uttrycker känslor. Att de inte pratar över en kopp t, till exempel. Att det anses som att... Om en män som inte kan pratar känslor, de är typ gris, grovhuggna mansgrisar. Då det är toxisk maskulinitet. Ja. <laughs> och det är samma sak om man pratar om hur män bondar med varandra Det är inte heller så som kvinnor bondar med varandra Men kvinnor, eller ja, jag vet inte, så män själva vet hur, hur man bondar det är För att det normala, som du säger, och normen och det som uppmuntras Och det som, man det som man utgår från, som man också jämför allt det andra med Det är det kvinnliga mm. Självklart är det så då att vissa män kommer såklart så att sätta sig emot det Och de blir utmanade som typ mansgrisar och de som inte sätter sig emot utan hänger på den grejen, de blir feminiserade. Mm, ja, men ja, exakt. Det, alltså, jag, jag tycker att det är fel på så många planer. Då, för att om man nu ska, om man ska prata om stereotyper så har vi ju å ena sidan så har vi kanske den här eh, lite grovhuggna eh, machomannen inom eh, citationstecken. Eh, jag skulle säga att det är lite mer här. situationstecken. Ja, situationstecken, ja. Eh, om, man, eller, om man tänker lite mer så här, arbetaridealet från förr. Min pappa var ju en sån person. Han, han, var, ju, han var ju en typisk arbetarman. Och jag vet många av mina vänner som också har eller hade föräldrar från BOM-generationen. Att eh, när man pratade med dem så insåg man det att deras pappor... Vaga, hade en mentalitet eller beteende som var väldigt likt min egen pappas. Och det är lite grann det här att man har en stark pliktkänsla för, när det gäller jobb. Liksom. Man ska gå till jobbet och göra rätt för sig. Det spelar ingen roll om du vaknar med feber på morgonen. Du ska ändå gå till jobbet och försöka jobba. Och funkar det inte, ja, då är det okej okay att gå hem. Liksom. Eh, samtidigt som man är ganska tystlåten av sig och inte riktigt pratar i onödan så att säga och, och när man väl pratar så pratar man inte om så personliga saker utan det är mer ytliga grejer och, och, och den typen av vad ska man kalla det arketyp den har ju blivit väldigt smutskastad idag för att, och det här ser man ju bara om man läser till exempel krönikor i media och så vidare om att ja, vi måste prata om den toxiska maskuliniteten för den drabbar inte bara kvinnor den drabbar även män själva och om de bara pratade mer om känslor som kvinnor gör så skulle allting bli jättebra och jag kan hålla med till viss del att visst, det är aldrig fel att kunna prata om känsliga saker för att det är ett sätt att lätta på, lätta på trycket för ångest och så vidare det är inte alltid bra att bara bita ihop liksom. Men samtidigt så är ju inte lösningen att män ska förändra sin natur och bli som motsatta könet. Det är absolut ingen lösning. För att, och tittar du på hur samhället ser ut idag så förväntas män ska ju då inom den sociala sfären, det vill säga i relationer och i familjer så förväntas ju män bli mer som kvinnor. Men när det kommer till arbetsmarknaden, då förväntas ju kvinnor prestera som män gör istället. Så det är liksom att man försöker att få respektive kön att bete sig som det motsatta könet. Och sen förväntar man sig att det på något sätt ska gå jättebra. Men när det egentligen är så att män är generellt sett på ett visst sätt och kvinnor generellt sett på ett visst sätt och bägge könen har sina fördelar och sina nackdelar också för den delen så det är inte så att man kan få bort alla nackdelar och bara plocka ut det man tycker är bra till exempel att om man nu tycker att män generellt sett är dåliga på att prata om känslor till exempel ja, det stämmer nog om man jämför med kvinnor men på andra sidan är det samtidigt så att män är ju mer hårdhudade vi kan ta mer skit utan att vi bryter ihop. Medan kvinnor bryter ihop mycket lättare inför motgångar till exempel. Då kan man lika gärna säga till kvinnor att ja ah, men fan, skaffa ska lite skinn på näsan och bli riktig kar kan man ju säga åt alla kvinnor då. Men det är det ju ingen som säger. För det är ingen som förväntar sig att kvinnor ska kunna göra det. Och jag skulle vilja säga till samma sak med män. Man kan inte förvänta sig att män ska, helt plötsligt ska bli som kvinnor. Nej, och, ja, men det finns ju ett syfte med varför vi är olika också. Och det är därför kan man inte säga till män att män börjar bli som kvinnor mer. Och kvinnor börjar bli som män. För då söder man ju ännu mera ut, och ja, det gör man ju redan i och för sig. Så drar ut våra roller, våra, vår plats i samhället och våra uppgifter i samhället. Och det är därför vi mår så himla dåligt. För att kvinnor får ju inte vara ens vara kvinnor heller. När det gäller templat att vara feminin. Det är ju väldigt fult för kvinnor. Ja, och sam samtidigt är det, alltså det är roligt att det finns en inbyggd paradox i välfärdsstaten eller den så kallade liberala demokratin. Och den paradoxen bygger på att ju mer fritt eller tillåtande eller jämställt som samhället blir, det vill säga, ju, ju mindre begränsningarna blir på någons beteende, och i det här fallet då, på männs och kvinnors beteende desto större blir dessutom skillnaderna mellan könen. Det, och detta innebär ju då att ju min, om man ska prata vetenskapligt perspektiv då så är det så att ju färre faktorer det är som begränsar genernas uttryck desto större uttryck får ju generna för att det, det är ingenting som begränsar dem från att uttrycka sig och det här leder ju bland annat då till att vi, vi ser de här tydliga könsuppdelningarna på arbetsmarknaden till exempel att män söker sig i, i snitt till vad som betraktas som typiska mansyrken och kvinnor söker sig till typiska kvinnoyrken. Och i grund och botten så blir det ju ungefär likadant när det kommer till sociala beteenden också. Men samtidigt som, samtidigt som det tillåts att man ska få agera utifrån sin könsmässiga genetiska kodning så kommer det från ett annat håll förväntningar på att du ska agera precis tvärtom istället. Så det blir ju en... Det blir en konflikt där däremellan helt enkelt att män vill kunna bete sig som män och kvinnor vill kunna bete sig som kvinnor men så kommer det från ovan från skolan och från media kommer det förväntningar och med normgivande pekpinna som säger att nej så ska du inte bete dig du ska bete dig tvärtom istället Det är så sjukt intressant för den paradoxen blev jag medveten om först när jag tittade på Hjärnevask Just det Likestillingsparadoxet Ju friare samhället är inom sina val Alltså yrkesval, livsstilsval och så vidare Desto mer Går man åt traditionella val Alltså kvinnor jobbar inom kvinnoyrken Med människor och så vidare Män jobbar inom mansyrken, alltså typ industri ja, Och i Norge är det ju där, Det var det är ju från Norge då den serien och, mm. eh, han pratade ju med Några sköterskor där, kommer jag ihåg, Som <laughs> han frågade dem Varför tror ni att eh, Det är så? i till exempel Norge, som är världens mest jämställda land, att det jobbar så många kvinnor inom vården och så många män inom industri. Och de säger ju så här: ja, men kvinnor är mer händertagande Vi vill jobba med människor, vi vill inte jobba med saker. Mm. Och det är vi inte, alla håller med i den här personalgruppen. Det är inget konstigt för dem att säga det. Så att även om de är ett västerländskt land, som är kanske feministiskt, de har ju ändå kommit mycket längre, eller kommit längre, men de har en helt annan typ av resonemang. Och... Liksom, för, så här, samtalsklimat än vad jag tror vi har. Ja, jag tror ju dessutom att, vad ska man säga, nu, nu har inte jag diskuterat sådana frågor så himla mycket med eh, folk utanför våran sfär, men jag minns lite grann vi hade sådana diskussioner när jag pluggade för några år sedan och eh, jag minns ju att det var... Eh, det var väl inte direkt någon som opponerade sig utan alla, när de sa liksom vad de intuitivt trodde så resonerade de ju på precis samma sätt. Att om ja, kvinnor är i snitt mer lagda åt det hållet och män lagda åt det hållet. Och, alltså att Folk vet ju det här instinktivt, de allra flesta. Men, vad ska man säga, vi har ju blivit itutade och sen, ja, sen dagis i princip så, för, så försöker ju systemet om man kallar det så det försöker ju lära oss att ignorera våra instinkter skulle man kunna säga att eh, vi får lära oss att det vi instinktivt tycker är rätt eh, är sant och falskt det, det försöker de ju vända på åt motsatta hållet för att vi ska tycka att det onaturliga är naturligt och det naturliga är omoraliskt i princip Mm. Det var intressant, vi, när vi spörjade in med Chris veckan och vi pratade om mm. skam, skampatroler och skamkultur och Då var mm. det en, en kommentar på något som jag sa, eh, jag kan läsa kommentaren för det var ganska intressant för Jag pratade om att eh, kvinnor vill inte ha social friktion, vi är ganska bra på att jämna ut sociala som det, Och det är säkert en evolutionär grej att man vill i en flock inte ha konflikter för att då som kvinna man är man väldigt utsatt om man till exempel är gravid mm -hmm. och flocken börjar bråka liksom in, in, inbördes. Då är man ju utsatt som kvinna om, man, om flocken splittras till exempel. Då har man ju inga män som skyddar och inga andra kvinnor som hjälper till och sådär. Så, där. Ja, exakt. så det finns en evolutionär anledning till varför vi kvinnor är mer konflikträdda. Ja. Och det är en jätteviktig uppgift att vara det i ett samhälle och i en grupp människor för att jämna ut de sociala friktionerna. Men då skrev, det var en kille som skrev en kille som skrev så här, grejen är ju ja, är idag att vi har sociala regler men att de är just tvärt emot det vi vill. Det är ju att tro på det jämlika samhället, att inte kritisera kvinnor, att uppmuntra kvinnor och flickor att ligga runt, att kolla på porr, att inte ha hög respekt för sexualitet i allmänhet. Då skrev han, det är väl med att reglerna idag är riktigt jävla dåliga. Och det är sant, alltså, vi följer ju, vi vänder ju kappan efter vinden väldigt lätt, kvinnor. Så det stämmer ju att vi, vi har samma roll just nu. Alltså vi försöker jämna ut sociala friktion och sådär. Men det är bara det att reglerna som vi försöker följa som män inte har satt åt oss som män börjar då. De är dåliga. Ja, i grund och botten så kan man ju faktiskt härleda det här till männen för att eh, det är ju män som bygger samhällen. Eh, och man, man kan ju se det som så här. Eh, man kan ju tolka det precis hur... Eh, Missgynt som man vill. Men man kan, ju, man kan ju se det som så här: att kvinnor har inte mer frihet än vad männen ger dem. Skulle man kunna säga. Män måste ju sätta upp vissa typer av gränser för eh, både för manligt beteende men även för kvinnligt beteende. Eh, och grejen är ju då att så som det är idag: då när vi har män som inte vågar sätta ner foten för någonting i princip. Det blir inte särskilt bra, för då, då, då, då lämnar man upp ett mål för de här lite mer extrema uttrycken som radikalfeminister och så vidare, som gärna eh, tar mycket plats och försöker att ersätta frånvaron av normen, normer med nya normer, fast de kallar det för normkritik istället. Då. och det är, ju därför, det är delvis därför vi får se en total omvändning av... Eh, vad som är sunda normer i ett samhälle, att eh, om vi tidigare hade till exempel eh, tar skammande då som ett exempel, skammande syftar ju till att reglera och minimera eh, för gruppen destruktiva beteenden skulle man kunna säga. Och, och ett sådant destruktivt beteende är ju till exempel eh, promiskuitet. Att det, det är destruktivt i de flesta samhällen att ha ett promisku, promiskuöst beteende. Och jag, och jag skulle vilja säga att det är inte främst männen som har stått för den typen av skammande utan det är kvinnor som skammar varandra genom slutframing som det kallas. De, de, det har ju varit så traditionellt att de, de kontrollerar ju varandra för att de inte ska man kan se så här kvinnor är ju så kallade gatekeepers till sex, det är kvinnor som bestämmer om män kommer få ligga eller inte och i förlängningen vilka det är som kommer att få bilda barn, eller skaffa barn med dem och grejen är ju då att det har ju alltid funnits kvinnor som är promiskuösa en liten en, en andel av befolkningen och de sänker ju priset på sex så att säga, för att de är lättillgängliga och det här drabbar ju då andra kvinnor negativt för att det är ju en konkurrens om männen bland kvinnorna och om man nu säger trädkvinnor om man uttrycker sig så i dagens samhälle de vill ju fånga de bästa männen genom att vara svårfångade för att tvinga männen att anstränga sig för att få dem men om det kommer då så kallade slampor eller tottar vad man vill kalla dem som visar liksom, de kommer där och visar mycket klyfta liksom och visar att de är tillgängliga då får ju de en fördel eh, gentemot traddkvinnorna eh, genom att de sänker priset på sex. Och därför så har det utvecklats då ett skammande mellan kvinnor för att se till att de här tottarna att de rättar in sig i ledet och inte slampa loss för mycket. För att eh, om de då rubbar den här balansen på den sexuella marknaden för mycket så kommer ju män i slutändan inte vilja bilda några familjer. För att det ligger i mäns natur att ligga runt, tyvärr. Eh, och den här normlösheten då, eh, som råder i samhället, den har ju gjort att det promiskuösa beteendet har blivit normaliserat och inte bara det. Det har ju, det har ju väntat andra hållet att upphöjas upphöjs som någonting önskvärt. Det är så kvinnor ska leva sitt liv istället. Och det, det här har ju antagligen bidragit till varför eh, födselotalen i västerländska länder eh, har gått i botten sedan 60-talet. För på 60-talet, kom ju den sexuella revolutionen, då kom feminismen och så vidare. Eh, fria borter och, och sådana saker då. Men om... Eh, så jag skulle nog säga att det har inte bara med männen att göra. Att män har varit för slappa med att sätta upp gränser utan det, det har ju med kvinnor också att göra. Det eh, Både män och kvinnor är lika drabbade av den här degenererade, moderna tiden vi lever i. Ja, definitivt. Och jag tänker att även om kvinnor inte har samma, kanske hårt att säga, intellektuella kapacitet som män har, så är det ju fortfarande att vi båda har ett ansvar för våra omständigheter och hur vårt samhälle ser ut. Jag får, tänka, jag får börja inflytta ytterligare en sån grej, ett exempel på det här. Att... Bland män så har det ju förr varit så att om, om en man inom gruppen inte beter sig så som han bör bete sig, det vill säga att han är en normbrytare. Och hur har män löst det då? Jo, man slår honom på käften så han fattar att skärp det för helvete, annars gör det ont. Kvinnor har inte riktigt gjort det på samma sätt. Men om det har varit en kvinna som har betett sig på ett normbrytande sätt då har ju detta skett antingen i genom shaming eller att det kanske sprids rykten om här bland kvinnorna. som gör man blir, ut, hon... blir Utfrysning är ju ett vanligt sätt för kvinnor att markera för varandra. Ja, eller utfrisning ja. Och det, och det gör ju helt enkelt att den personen känner att Aj då, nu riskerar jag att bli utanför gruppen här. Och vi människor, vi är, det var som du var inne på förut, vi är evolverade för att vara en del av en grupp. För att vi, vi är sociala varelser, för vi... Vi kan inte överleva helt och hållet själva. eller väldigt svårt att göra det. Och kvinnor kan, eh, har ännu svårare att överleva ensamma än vad män har. Så att de är ju som du nämnde mer sårbara för än vad män är. Och detta har ju gjort då att kvinnor är mer benägna att anpassa sig efter gruppens normer just i syfte att eh, inte förlora sin eh, sociala trygghet. Och det här kan man även se när man undersöker generella personlighetsskillnader mellan könen så har kvinnor mycket högre så kallad agreeableness och agreeableness det, det mäter bland annat hur välvilligt inställd man är till andra människor och hur benägen man är att kompromissa och anpassa sig till andra människor och så vidare. Och där har män i snitt mycket lägre än vad kvinnor har. Och det här kan ju förklara varför män ofta är mer Skeptiska eller fientligt inställda till exempelvis utomeuropeiska invandrare som ett exempel. För att män känner instinktivt att det här är ett hot mot våran stam eller mot våran grupp eller mot våra kvinnor. Mäns kvinnor känner inte instinktivt samma, samma hot som vi män gör. För att kvinnor är mer evolverade för att ha fokus på sin egna lilla stam. Inte så himla mycket på vad som händer utanför den. För det är männens ansvar att ta hand om det. Precis. Jag tänker att det har ju också <kör> en förklaring i att, med att män är inte lika intresserade av att vara så att säga, socialt accepterade. För att Nej. om män är de som ska driva politiska förändringar, samhälleliga förändringar, då kan man inte vara populär alltid. Och Nej. därför är inte män lika känsliga för att hamna utanför en grupp eller att inte ha kompisar och så vidare, alltså det här kompisgrejen är en diskussion, men jag tror att eh, friktionsfriheten så att säga, är viktigare för kvinnor precis som du mm. sa, dels att kvinnor är känsligare och mer utsatta men också män är inte det för att de är de som bör vara drivande och män vet att att vara drivande i sådana saker är inte populärt och därför har inte män samma emotionella reaktion på att hamna utanför eller att vara impopulär i en grupp och sådär, det är inte känsligt för män, sådana som kvinnor Nej, och sen finns det ytterligare en aspekt av det hela. Och det är att män har mycket mer i sin natur att eh, konkurrera med andra män och kraftmätningar och så vidare. För att precis som eh, det sker en konkurrens me mellan kvinnor och männen så sker det även en konkurrens mellan män och kvinnorna. Och eh, kvinnor dras ju till... Eh, Prestation och status hos män. Och det innebär ju att vi, vi män vi måste prestera för att visa att vi är värdiga, eh, de bästa kvinnorna. Och eh, därför så, eh, så tillhör det ju sakens natur: då att om, om vi ska tävla med varandra genom prestation, så kan vi inte hålla på att vara jättekänsliga för vad vår omgivning tycker om oss utan det som räknas i slutändan om man ska se på det rent evolutionärt det är ju den som lyckas prestera bäst men samtidigt så är vi ju, kan man ju inte vara en sån som kallblodigt kör över den där äkel bara för att nå till toppen utan man måste ha en en balans där mellan det sociala spelet och prestationen för annars är det som du nämnde innan att en högt högpresterande psykopatchef på ett företag. Ja, han kanske kashar in hundratusen i månaden men har inga vänner för han har svikit över den där jäveln på vägen. Då kanske det ändå slutar med i slutändan att han dör stenrik men barnlös då. Men precis som du säger då att för oss män så är det inte lika viktigt att vi ska vara accepterade och omtyckta av gruppen i fråga. Utan det kan räcka med att vi har ett fåtal goda vänner men om eh, gruppens ledare om man uttrycker sig så eh, man kan ju översätta det till dagens regering om man så vill om de hatar oss, det bryr vi inte så, oss så mycket om så länge vi har tillräckligt mycket utrymme för att, eh, för att kunna verka och agera ändå medan för kvinnor så är det mycket viktigare att man anpassar sig efter vad gruppens ledare eh, anser vara ett korrekt eh, beteende helt enkelt för att eh, och det tror jag mycket har att göra med att kvinnor har ett mycket rikare socialt liv sinsemellan att eh, om, om en kvinna i inom gruppen avviker kraftigt ifrån gruppnormen så, så kommer de andra kvinnorna att börja snacka med henne och då riskerar hon ju att bli utfryst och så vidare. Då. Det är två saker jag tänkte på om det vi precis sa. Det ena är där som du sa att det är inte bra att hålla allting inne som man och det stämmer ju definitivt. Men Jag tänker också att om man som man gör någon slags själv bland saken, försöker formulera för sig själv hur man fungerar som man, då kan man ju fungera bättre. För jag tänker så här, om jag har ju en dotter som själv har en pappa. Eh, jag tycker inte det är bra att det inte han jag pratar med henne. Eller andra män som hon omkring sig vännern också, men jag tycker också att det vore bra om de här männen som är kring min dotter om de vet om hur de är som män och kan lära henne det. Att okej, okay, jag, jag kanske är ledsen eller jag känner någonting. Men jag är inte så mycket för att prata till mer än övervänligt. Så vi kanske kan hitta på något annat du och jag. Om jag är ledsen. Vi kanske kan, uh, uh, vad män nu gör då för att hantera känslor och bond och sådär. Att för då mm. så jag lära sig hur män fungerar. Att det handlar inte om att trycka ner känslor. Att inte prata utan det handlar bara om att hantera på ett annat sätt. Ju mer saker hon ser vuxna göra, desto mer kan hon hittar sin egen grej också. Hon kanske heller är en pratig person, det vet ju inte jag. Eller det vet jag slart. Ja. Men jag, hur hon kommer att utvecklas. Hon får ju möjlighet att utvecklas om hon ser vuxna göra saker. Och hon lär sig hur män gör och hon lär sig hur kvinnor gör. Om man bara gör det som man känner att man behöver göra. Man kan formulera till henne också. Eller andra döttrar dö dö dö dö dö dö dö eller flickor. Så här fungerar jag. Man behöver inte säga för att jag är en man. Man kan säga att jag fungerar så här. Hon kommer ju se män fungera så. Och förstå att okay, män gör på ett visst sätt kvinnor på ett annat sätt. Eh, hur är jag som individ när jag hanterar känslor och så vidare? Hon kan ju lära sig jättemycket av att se andra göra på olika sätt. Ja, men absolut. För, alltså man, man får ju se det som så här att en mamma och en pappa har ju ganska olika eh, roller som föräldrar, som jag ser det. Att eh, det är enligt mig så faller inte riktigt det på pappans ansvar att vara den här känslomässiga utan frågar du mig eh, i relationen mellan far och dotter så, så fyller han en ganska stor funktion att lära henne om hur, hur killa funkar till exempel. Eh, det, det, det, de flesta vet ju att pappor ofta har ett kritiskt öga på andra killar när dottern börjar komma upp i, i åldern att hon börjar intressera sig för sådana. Just för att vi män, vi vet hur andra män funkar. Men däremot så kan, ju, kan man ju inte riktigt förvänta sig kanske att en pappa ska ha den här ömsinta, känslomässiga rollen som mammor oftast har. För, för ofta brukar det ju vara så att vad ska man säga Mammor är antagligen bättre på att förbereda sina döttrar framförallt för det här sociala livet det sociala samspelet inom gruppen medan män är lite bättre på att eh, lära framförallt sina söner då eh, hur de ska kunna passa in i samhället som stort och, och, och kunna ta för sig upplever jag lite grann att eh, alltså Kvinnor är ju bättre att lära ut kvin kvinnligt beteende till kvinnor. Och män är bättre på att lära ut manligt beteende till män. Det är det, det, det jag vill komma till lite grann då. Så att, jag ser ju inte att det finns kanske eget intresse av att en, en far ska försöka knyta an till sitt barn på samma sätt som en, som en mor gör. För vi män, vi, de flesta män har inte riktigt det naturligt i sig på samma sätt. Just för att vi har inte den här emotionaliteten som kvinnor har. Eh, och det, det har antagligen att göra med att vi män, vi har ju i snitt lite lägre empati än vad kvinnor har. Så kvinnor har, där har man ju sett i diverse olika undersökningar att kvinnor har en mycket bättre fingertoppskänsla när det kommer till att urskilja nyansskillnader i sinnesstämning och i känslouttryck och sådana här saker. Bara genom att utläsa sinnesstämning ur, ur ett ansikte kan kvinnor göra mycket bättre än vad män gör. Mm. En annan sak som kvinnor kan göra det är att man, om man har en bebis så kan man höra på bebisens ljud när, alltså för det första lär man bebisen typ hur man kommunicerar. Alltså så här, om, om vi pratar med varandra så är du jag tyst när du pratar och tvärtom. Och man lär en bebis det också. Och man också... Jag har alltså svårt att förklara det här. för Jag, är, jag är, har ju haft en bebis. Man vet när... Alltså man lär bebisen prattempot. Så efter ett tag så kommer bebisen att göra ljud. Sen kommer den bli tyst och vänta på att man ska göra ett ljud tillbaka. Typ prata eller göra ljuden. Och det är, typ, är också en inbyggd programmering i kvinnor. Att de vet... Vi vet när... När bebisen blir tyst, man hör på bebisen när den förväntar sig att man ska svara på <laughs> dens ljud. Typ. Och man, man använder en ton själv som är väldigt övertydlig. Så att bebisen ska höra, nu är min mening slut och nu ska du börja prata. Typ. Och då pratar bebisen, eller gör ljud då. Det kan inte män lika bra. Nej, det är, och det förvånar inte mig att det faktiskt är så. Uh... Jag har hört många liknande sådana saker. Och det här kan du se även på typ, genetisk och hormonell nivå också. Om man ska se till vad vetenskapen har sett. Eller, alltså, Vetenskapen förklarar ju ofta sånt som folk redan vet intuitivt. Men eftersom människor i det moderna samhället har tappat så jäkla mycket av, av sånt som var naturligt förr så tycker jag det är intressant med vetenskapen för den, den kan få folk att känna aha, ja är det så det är? tänker de då och, och grejen är det att det finns ju ett, en signalsubstans som heter oxytocin som utsänds i våra hjärnor den kallas ofta för kärlekshormonet och kvinnor har i snitt högre nivåer av oxytocin än vad, än vad män har och det eh, är prosocialt är det. Och det här tror man ju då har att göra med för att det är helt logiskt att detta får eh, mammor att bonda starkare till sina bebisar jämfört med vad jämfört med vad män gör. Men och inte, det är inte bara det utan det är även det påverkar även socialt beteende i stort också. Eh, så jag skulle säga det att en anledning till då att kvinnor är, har en mer social fingertoppkänsla och de har ett starkare band till sin bebis och så vidare. Det, det har att göra med just med det här för att kvinnor är mer evolverade för detta och, och det sig uttryck bland annat genom att de är, har högre nivåer av oxytocin och är känsligare för den typen av eh, ska man säga utsöndringar i, i hjärnans eh, synapser. Mm. oxytocin, det finns två tillfällen i livet där man får väldigt, väldigt kraftiga oxytocinbooster som kvinna, det ena är när man föder barn och det andra är när man ammar. just det, det stämmer, för det stärker liksom bandet däremellan och förlossningen tänker jag också att man skulle vilja göra det igen <laughs> det är väldigt jobbigt att föda barn men också oxytocinbooster är att man mår väldigt bra och man, ofta glömmer man bort, så fort ungen är ute så glömmer man ju bort hur jobbigt det var Um, och man är väldigt, väldigt uppmärksam på oxytocin alltså, Det går inte att förklara Det är jättemycket Och därför så har man ju ändå en känsla Av att det är, alltså, det är, alltså, det är positivt alltså, Även fast det är väldigt jobbigt Ja, jag tror att eh, Det där kan ha, kan ha varit evolutionens sätt att, Om man säger att vi människor Vi, vi är begåvade med En förmåga Att eh, gå emot våra egna instinkter du vill säga att vi, vi, kan, vi kan ju avstå ifrån att följa våra impulser om, om vi vill. Eh, och detta innebär ju då att, som du säger, att alltså om, om man ska tänka på det utifrån ett väldigt så här rationellt perspektiv: att vem i helvete skulle vilja föda barn med tanke på hur jobbigt det är, hur runt det gör, och om man tänker hur det har varit förr i tiden: hur stor risken är att mamman till och med dör under förlossningen. Så det, då måste det ha funnits någonting som har format oss människor och framförallt kvinnor i det här fallet till att faktiskt genomgå en sådan prövning och ta en sådan risk eh, för att vi överhuvudtaget ska överleva som art. Och eh, där har ju sannolikt då också sinnet spelat en ganska stor roll då kan jag tänka mig. Eh, sen kan man ju alltid diskutera då liksom att många barn har ju säkert kommit till utan att det har varit planerat och då, då blir, då blir graviditeten en konsekvens istället. men eh, Samtidigt så, ja eller en sån här sak att när barnet väl kommer till världen, alltså prövningarna slutar ju inte efter förlossningen utan det är ju ett jättestort ansvar att ta hand om barn och se till att de kommer upp i, att de överlever till de själva kan ta hand om sig själva. Och därför så måste det ju, det här starka bandet måste ju finnas kvar under, under uppväxten och framförallt under småbarnsåren då. För annars så hade ju, alltså om, man tänker på, om man ser på det utifrån ett rent egoistiskt perspektiv så är det ju en vad ska man säga? Det är ju en enorm uppoffring för kvinnan att, att ta hand om ett barn under flera års tid. Så att naturen har ju löst det på något vis att vi ska vilja göra det. Trots att det är jättejobbigt. Mm. Och samma sak med amning som sagt också. Där att, um, det är ju tänkt, tror jag i alla fall, att man ska amma ganska länge. Kanske flera år. Uh, och um, det också, kan också vara jobbigt att ha ett barn som sitter fast igen i typ tre år. Men också oxytocinboosterna ska ju göra att man ändå... Att det, alltså man bondar med barnet. Man tycker att det är, är positiv, en positiv upplevelse. Så man inte ska sluta amma sina barn. För gör man det, då överlever ju inte vi heller som, som art. Nej, det, det är ju så. Och det är väl... Ja, jag tänker mig lite grann så här att... Ett stort problem med den världen vi lever i idag med den extrem individualismen som råder det är fokus på själv, självutveckling självuppfyllande, kortsiktiga nöjen och kortsiktig behovstillfredsställelse och så vidare. Så är det väldigt lätt för människor att rationalisera bort Eller rationalisera varför de inte ska skaffa barn överhuvudtaget Med tanke på just hur jobbigt det faktiskt är För att om du, om du bara tänker kortsiktigt och, och, och bara utgår ifrån Vad är bra för mig här och nu så, så, är, så är det ganska enkelt för någon som är hyfsat smart Att hitta på alla möjliga argument för varför det är dåligt att skaffa barn Uh, och det här är ju uh, tror jag också har bidragit ganska mycket till varför vi föder för få barn idag för att det finns alldeles för många orsaker till att uh, man inte ska göra det uh, om man har det här kortsiktiga egocentrerade perspektivet då. det stämmer ju säkert att det är så och vi har ett ganska kortsiktigt och individualistiskt perspektiv idag och det är ganska jobbigt att ha barn alltså, jobbigt som i, det kräver en stor ansträngning det är stort engagemang man kan också inte fokusera på andra saker också, alltså när det gäller typ självförverkligande och sånt där, utan då är det ju barn som är ens fokus. Ja, exakt. Man, man, man måste göra den prioriteringen och eh, det finns ju ganska, eh, finns ju ganska, jag kommer inte gå in på det på djupet direkt, men det finns sådana teorier som förklarar det ganska bra, hur, hur det kommer sig att det blivit så, för oftast så är det idag så är det ofta oftast utbildade kvinnor som resonerar på det här viset. Och den typen av kvinnor som gör det, det är ju ofta de som är hyfsat intelligenta av sig. För det är just den här gruppen som kan argumentera, rationalisera för sig själva varför det är dåligt att skaffa barn. För att om du utgår, som sagt, utgår du från det rationellt utifrån ditt individualistiska perspektiv så kommer det ju landa i att ja, men om jag skaffar barn så kan inte jag göra det här och det här som är mycket roligare och som ger mig kort, snabba kickar på, på kort sikt. Så att jag skulle nästan säga det att antagligen har vi väl blivit för intelligenta för vårt eget bästa för att eh, i slutändan är det bara en sak som räknas. Så det är ju att eh, vi reproducerar oss för att eh, slutar att göra det så ja, då finns det snart inte kvar längre. Nej så är det och jag tänker att, det skulle förtydliga när jag säger att det är jobbigt att ha barn, det är underbart att ha barn det bästa som finns um, och det jobbiga i det så att säga, det är ju att man vill uppfostra sina barn med kvalitet, alltså man vill uppfostra dem så att de blir bra människor och då kan man inte lämna bort dem på förskolan tio timmar om dagen, fem dagar i veckan, man kan inte sätta dem framför en film när man är för trött för att, för att aktivera dem och sådär Um, så som jag tror säkert många gör proppar i sina barn godis och socker och snabbmat och Disney-filmer och sådär. Um, vill man på sina barn med kvalitet då är, då, då är det krävande. Um, men det finns ju inget som ger en sån tillfredsställelse som när man märker som min dotter exempel, som är ganska smart och observant och emotionellt liksom närvarande och verbal kring det. Det är ju jättebelöning för mig att ha Investerat i hennes uppfostran de första åren så pass mycket att hon är, eh, liksom är väldigt, på väldigt god väg till att bli en väldigt fungerande människa och så här kvinna. kvinna. Ja, det är ju så jag eh, hoppas att alla som är lagda åt det traditionella hållet, att, det, att de har samma inställning som du har till sina barn för att... Eh, vi har ju ändå byggt upp vårt samhälle på att vi ska förbereda våra barn så gott vi kan för, för framtiden. Och det, och det handlar ju om att få dem att bli nyfikna, att tänka själva och inte liksom köpa allting de blir tillsagda. Och det ju, här har vi ju ett problem när det kommer till förskolan och skolan då, hur, hur det står i läroplanen att... Man exempelvis aktivt ska motverka traditionella könsroller och ja, du vet allt all sånt där mumbojumbo som hör till den eh, liberala demokratin. Eh, och jag menar, är man inte så närvarande som förälder så kan ju politikerna ju, tyvärr då ta ut i barnen i stort sett vilka dumheter som helst utan att man själv kanske ens är så medveten om det eller att man, och i och med att man är medveten om det så kan man inte ge sina barn en möjlighet att ifrågasätta själv heller. Nej, exakt. Och jag tänker att en sak som jag gör nu. och Eller och kommer göra med min dotter och kommande barn. Är ju att eh, också visa på exemplet. Som är att det bästa som finns är att ha barn. Och att vara hemma med dem. Och liksom att så jag och nu ja, min festman. Att vi har olika roller. För även om inte mina barn kommer välja sig själva så har de i alla fall sett det. För det har inte jag sett och många i våra åldrar har inte sett det, sett det alls. Utan där har ju båda föräldrarna jobbat. Man har varit, okej okay, min mamma är hemma med oss nu vi gick inte på, inte på förskola. Vilket jag är ja, min, min mamma var hemma för eh, den första åren när jag var barn vet jag. Sen när vi började, ja, nu är, det var inte obligatoriskt då men många av oss började i skolan när vi var sex år. Nu är det obligatoriskt från är sex års ålder uppåt men jag tycker att för mig är det ändå alltså mig provligen, jag är väldigt glad att jag har kunnat välja så att jag alltid har varit hemma när hon kom från skolan hon har inte varit på fritids mina veckor och för henne är det liksom, hon älskar skolan så hon är väldigt glad för att vara på skolan men jag tror att hon tycker att det är skönt att jag är alltid hemma och kan alltid komma hem om hon är sjuk på skolan alltså jag har prioriterat henne väldigt mycket det är ju, alltså jag tycker det är jättebra för att om man tänker så här att om man bara om man tänker ut Utanför den här aspekten att barnen kanske är ensamma hemma för att när de kommer hem från skolan för mamma och pappa är på jobbet så finns det ju en aspekt till då att jag menar som vuxen då säger att du har tillbringat kanske 9-10 timmar med att ta dig till och från jobbet och på jobbet så ska du ju gärna vara en bra förälder när du kommer hem också. Men jag menar de flesta är ju ganska trötta efter en arbetsdag. och... Jag menar, att alltså kunna ägna 100% av sitt fokus på familjeliv de få timmarna som är kvar innan det är dags för läggdags. Då, det, det säger sig självt att det blir kanske inte jättebra. Eh, utan jag skulle ju tro att det, det, det är mycket bättre, tror jag, för, för barns välmående och för familjelivet är stort. Om det, om det åtminstone finns en förälder i alla fall som har den energin som, som behövs för att man kanske ska kunna. Ja, socialisera med, med, med barnen när de kommer hem Så det inte bara blir liksom det här nödvändigt att, oh, men Nu ska vi laga middag liksom, Och sen, oh, nej, pappa orkar inte Han är trött efter jobbet eller, oh, Och nu är det dags att gå och lägga sig Det, det är ju det är inte så mycket Till familjeliv om du frågar mig Nej, och då kan man inte heller motverka det som de lär sig i skolan Om man inte hinner med att kolla läxor Kolla vad de har för skolböcker Prata om, om vad som händer Alltså hon får inga verktyg alls om inte vi kan prata om konflikter på skolan. Jag försöker tala om så här jag kanske gjort det. Så här tycker jag man ska göra om det bråk eller om någon slår dig. För det är ganska mycket som på hennes skola. Vi, elev, eller vi bor ju tyvärr i en ganska rikad kommun. Så om det är konflikter i hennes klass och hon inblandade det. Då vill jag ju kunna prata med henne om det efteråt. Så här tycker jag man kan göra. För då kan hon ju veta det nästa gång. Och allt det här som man pratar om är ju sånt som hon sen kan praktisera. Men om man inte kan prata om, det här säger min fröken, det här sa min kompis och det här läser vi i boken. Hur ska man då kunna motverka sånt som jag inte tycker är sant, eller är sant eh, som hon då bara kommer att ju, för hon får ju inget annat perspektiv. Nej, exakt. Och alltså om man, Ska man dra det till sin spets så är det ju lite, blir det ju lite så som det ser ut i Sverige idag, att om du inte har intresset eller tiden eller orken att engagera dig i din, ditt barns skolgång och eh, barnets uppväxt så är ju risken väldigt stor att eh, när de kommer upp i tonåren sen att den här personen kommer att leva alltså glida in på en ganska destruktiv livsstil där man har de här stoliga eh, vänstervärderingarna i huvudet och att man kanske har en syn på världen som är... Alltså, om barnen okritiskt väljer den världsbilden som skolan lär ut idag så kommer de ju tyvärr att utsätta sig för väldigt stora risker. Till exempel med bara ta en sån här sak som att man, man har ju utgångspunkten att alla människor är i grunden likadana och att alla är precis som oss. Och om de inte är det så beror det på att det är synd om dem för att de är fattiga och bla bla bla. Eh. Den här naiviteten inför människors olikheter ser man ju lite tätt i media, bland vuxna människor framför allt. Eh, när de, tal som de här eh, kvinnorna från Danmark som fick för sig att de skulle kampa ner i Marokko och hittades med huvudarna avskilda från kropparna jag menar hade de, hade de vetat någonstans att det, det här är en jävligt dålig idé så hade de aldrig kommit på tanken att göra en sån sak men i och med att de har fått, antagligen fått lära sig under hela livet liksom att jo men folk i andra världsdelar de är egentligen precis som oss och bla bla bla, bla. då det innebär ju det att då, då kan man ju ta extremt onödiga risker för att ingen hade lärt en att tänka ett steg längre i det här fallet så därför skulle jag ju säga att det är livsnödvändigt som förälder idag att man faktiskt låter sina, eh, att man kanske ifrågasätter sånt som barnen får lära sig och uppmuntrar att de tänker kritiskt för eh, nu har inte jag och barn själv som går i skolan men min uppfattning, framförallt efter att ha kollat lite skol, skolans läroplan och även eh, vad jag har fått höra från vänner med barn i skolåldern, det är lite grann att skolan till viss del syftar till att få eh, barnen att sluta lita till sina instinkter och istället lära sig den så kallade värdegrunden. Och våra instinkter som de kallar fördomar de stämmer i de allra flesta fallen. Så det man helt enkelt försöker göra det är ju att indoktrinera bort att människor agerar på de instinkterna och de impulserna de får. Vilket i slutändan kan leda till att de ta jävligt dåliga beslut i livet som kan, kan, verkligen kan bli ödesdigra för dem. Så därför, så att om vi, vi behöver ju inte eh, eh, som föräldrar indoktrinera våra barn och tycka precis som vi gör men om vi lär dem att ifrågasätta och tänka kritiskt så kommer de ändå landa i samma slutsatser som vi har dragit i slutändan just eftersom, <här> eftersom om du tänker kritiskt och ifrågasätter så, så inser du vad som är sant eller falskt. Men nu tänkte jag att vi tar en kort musikpaus. Och precis om introts är det du som har den här låten. Ja, du, du tyckte av någon anledning att uh, mina gamla låtar vore, var värda att ta med. <här> <här> Sånt ja, jag pysslade det... med i min, i min ungdom i början på 2000-talet. <här> ja, men att har man en gäst som ägnar sig åt musikskapande, eller har gjort det, då måste man ju spela lite låtar från den såklart. Ja, om det är, om det är värt att lyssna på så varför inte? <här> ja, men det är vi. Um, Så so vi är snart tillbaka helt enkelt. Och, eh, vi tänkte väl gå in på den sista punkten för idag eh, som jag så här är ännu mer intresserad av men som jag inte... Alltså jag, jag tänker så här det är en sån grej som man intuitivt känner är rätt och typ enkelt och bra men jag vet inte om det finns vetenskapliga belägg för den här som, eh, sättet att göra på och det handlar om att ha en hierarkisk familjekonstellation alltså Mannen bestämmer över kvinnan. Kvinnan bestämmer över barnen. Just det. Jag vet att jag har ju sett Magnus bland annat på Svegot. Som har skrivit om detta. att Det finns ju religiösa så att säga, teorier kring det. Att Gud ska vara överst och sen mannen... Ja, jag hörde han prata om det också. Ja, och sen kvinnan och sen barnen då. Men man kan ju lika gärna byta ut gud mot kanske samhället. Alltså att mannen hålls i schack av samhället eller sitt jobb eller... Vad det Statsministern. Är han <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, Men om en man har ett jobb som gör att han kan förfälla sin familj, då hålls ju han i schack av det. Mm. Eh, mannen kan hålla sig i schack av en, ett männerbund, till exempel, som markerar mot honom om han beter sig oacceptabelt och sådär. Så man kan ju lägga in lite vad man vill, så att säga, där. Jag skulle nog säga så här att det som mannen eh, anpassar sig efter, det ska ju vara någonting som är normgivande, skulle jag vilja säga. Eh, Dagens politiker skulle jag säga att de är ju inga sådana som män bör anpassa sig efter i fråga om normgivning. Men om man tänker sig, om man utgår från den här kristna utgångspunkten som Magnus har så är ju gud är ju en moralisk gud. Han, han ger påbud om hur han ska bete sig och då ska ju mannen underkasta sig gud i det här fallet. Så jag skulle nog säga att man ska se det ur den här moraliska linsen om man säger Uh, så, så det handlar inte enbart om Hierarki per, per se att göra Precis, det kanske är fel uttryck Men <gör> jag vet inte hur man annars ska beskriva det Som jag menar Just det här att man har liksom en, en naturlig ordning I sin familj mm. um, Där man har olika ansvarsområden mm. Olika sätt att förhålla sig till varandra mm. um, Nu kommer min dotter här, så <gör> <den lite> här. <gör> um, Men jag tänker Jag skulle vilja läsa en kort grej som jag hittade Precis när vi började som mm. kommer från en blogg eh, Som jag, det här inlägget är från 2012 Jag tolkar det som att det är en feminist som har skrivit det Eller ja, någon som åtminstone studerar genus och historia um, Och jag tänker, jag, det är ganska kort så jag kan nog läsa hela För det är väldigt intressant mm. Bloggen heter Hit och dit och tillbaka igen jag, jag, kan, jag kommer länka i show notesen Så då läser jag från början i genusforskningen förekommer begreppet kvinnlig underordning betydligt ofta än vad de flesta kritiker verkar tycka är rimligt. Oavsett vilken inställning man som forskare har till begreppet är den kvinnliga underordningen något som man måste ta ställning till när man forskar i genus. I just det stadiet av teoribildandet är jag själv just nu. Begreppet är svårt. Min forskning rör Sverige 1350-1550 och det råder inget tvivel om att samhället så som det framkommer genom källorna var mansdominerat. Lagen gynnade männen, vilka i sin tur hade ensamrätt på lagskapande och på så vis kunde ett system där kvinnor, kvinnor systematiskt uteslös från juridiska, politiska och ekonomiska rättigheter och upprätthållas. Med våra nutida mått, skulle, mått skulle begreppet kvinnlig underordning kunna vara mycket beskrivande. Men jag ställer mig ändå väldigt tveksam. Redan 1996 frågade sig Gudrun Andersson och Maria Ågren om man kan påstå att kvinnor varit underordnade om kvinnorna själva inte har uppfattat det så. Jag tycker att det är en oerhört relevant fråga. För historieforskningen handlar det förstås om vilka nutida filter som påverkar historikerns tolkning av förflutna verkligheter. Av alla de tusentals dokument jag har läst från 1300- och 1400-talen har jag inte hittat ens en liten antydan till att kvinnor som grupp kände sig förfördelade. Det fanns, såvitt jag kan bedöma, ingen uppfattning om kvinnlig underordning som något annat än saknas naturlig, naturliga ordning. Det fanns ingen kvinnokamp, inga tal om jämställdhet, ingen känsla av underordning som något negativt. Kanske kan begreppet kvinnlig underordning användas för att neutralt beskriva ett patriarkalt samhälle där kvinnor inte hade tillgång till samma sfärer som män. Men ändå, motsatsen till kvinnlig underordning är manlig överordning. Vänta. Motsatsen till kvinnlig underordning. En manlig överordning. Mm -hmm. Och även i ett starkt patriarkalt samhälle kräver dessa begrepp en värdering av dels samhällsfunktionerna, ofta genom att värdera traditionellt manliga sfärer högre än traditionellt kvinnliga. Dels aktörernas förmåga att styra sina egna val. Kan man vara underordnad utan att känna sig underordnad? Och vem är det i så fall som har rätt att bestämma vad som ska spegitäcknas som underordning? I vårt västerländska nutida samhälle ser vi ofta kvinnor i burka som manifestationer av den ultimata kvinnliga underordningen. Men är de kvinnor i burka förbudens Frankrike som klär sig i sin burka och går ut för att demonstrera för sin rätt att klä sig som den vill verkligen underordnade? Och i så fall underordnade vad och vem? Uh, ja, den här frågan har, tror jag att vi inte pratar om så mycket i Sverige för att vi tycker ju att det är så hemskt med kvinnor på tryck. Och kvinnoförtryck betyder nästan vad som helst. Jag, vill, jag måste säga att det var, det var ändå ett äh, ganska nyanserad frågeställning, mm. trots allt. Men jag kan ju förstå lite grann vilken miljö som, äh, mm. mig, äh, som äh, den här personen kommer ifrån. För att det här med underordning kontra överordning, det är ju ett väldigt marxistiskt perspektiv. Jag tror inte ens att den dikotomin existerade före marxismen. Då snackar vi alltså 1800-talet här. För enligt, enligt marxismen är det ju så att finns det en hierarki någonstans? Och det, och det finns ju överallt, både inom den, inom den sociala sfären, i, i, i djurriket och så vidare. Så finns det alltid en, en hierarki. Och då utgår ju de marxistiska utgångspunkterna är ju då att de som är övre i överste hierarkin förtrycker per de som är under. Och så behöver ju inte vara fallet eh, alls. Eh, och de här hierarkierna de kan ju hitta precis var som helst inom vilken aspekt som helst för att i och med att eh, människor är olika, både som individer men även som grupper till exempel män och kvinnor så kommer det ju beroende på vilken egenskap som avses uppstår skillnader mellan till exempel män och kvinnor. Och har man då utgångspunkten att män alltid är förtryckare så är ju det för att man, då, då har man ju perspektivet på saker som är utmärkande för just män och där kvinnor skiljer sig. Men det behöver inte betyda att kvinnor är förtryckta bara för att de... Bara för att de är annorlunda än män på ett visst område. Det är samma sak som att kvinnor är annorlunda på ett visst område än män. Det betyder ju inte att männen är förtryckta per automatik då. Så att jag vill ju hävda det att det finns en naturlig ordning. Sen varierar styrkan av den här naturliga ordningen väldigt mycket mellan olika kulturer. Om vi tar upp till exempel det här med burkar då. Ifrån, när det kommer till länder från muslimska länder då. Där, där kan man ju faktiskt prata om ett rejält... Eh, patriarkat och kvinnoförtryck egentligen eh, och, men det intressanta är ju det att eh, hon tar ju upp det här att om inte kvinnorna själva se, känner sig förtryckta har, har, eller underordnade har, har det verkligen existerat eh, en sån relation då för jag vet ju att många muslimska kvinnor eh, tycker ju att den ordningen de har i den muslimska världen är den, eh, den naturliga, de har inga problem med att de har eh, Begränsad handlingsfrihet och så vidare. Sen finns det ju de givetvis som får äckligt illa av det. Eh, heders, hedersmördras och, och så vidare då. Men jag, skulle, jag vill ändå påstå det att för, för deras folk så är det naturlig ordning. Sen existerar något motsvarande hos oss jätteindividualistiska nordeuropéer. Men den, eh, den här hierarkiska uppdelningen mellan män och kvinnor eh, är betydligt mycket mindre här. Och har sannolikt varit mycket mindre historiskt också, jämfört med i arabvärlden då. Ja, precis. Alltså, det är ju någonting som man pratar om, att den här hederskultur. Vi har ju haft en sån också såklart, men mm -hmm. den, den var ju så annorlunda, den som vi ser idag, att folk har svårt att förstå att vi har haft den. Mm. Och jag tror också att många hör det ordet så tänker de bara på den mellanöstern typen av hederskultur. Ja det, det där märkte man ju när skampatrullen äh, exploderade att moderna svenskar äh, idag så är det, äh, begreppet med skam eller begreppet med heder det, det är så abstrakt för dem så att det enda de kan relatera till det, det är den, de mest extrema formerna av det äh, så som så som vi betraktade då när det kommer från den muslimska världen att man mördar familjemedlemmar för att ta vara att familjens heder och så vidare. Vi har aldrig haft en sån hederskultur i vår del av världen överhuvudtaget, men det är det enda de kan relatera till för de är så historielösa. Och de som vill att vi ska vara rotlösa i historien har ju lyckats väldigt bra för att vi har glömt vår hederkultur eller som kriser vi har glömt att vi har glömt på bara ja, knappt hundra år. Det är inte jättemånga generationer bak hundra år. Så att det, har vi ju, det är ju verkligen någonting som, vi, som är ett problem för oss. överlag. att vi är lätt påverkade kortsiktiga i vårt perspektiv. Men apropå det här med manlig överordning och kvinnlig underordning. Så du sa ju, du, du frågade lite grann om det finns någon forskning på det här och jag, jag kan relatera till en. En studie eller ett par studier jag har sett i alla fall. Nu har inte det med relationer i sig att göra utan det har med dating att göra. Mm. För, för då kan man ju tycka då att om man ska utgå ifrån det här jämställda samhällets utgångspunkter så borde ju den här jämlikhetstanken även gälla i, i situationer också. Men så är ju inte riktigt fallet har man ju undersökt då i i experimentstudier utan det har ju visat sig då att den typen av man, män som kvinnor finner mest attraktivt det är sådana som uppvisar på, det här är ganska roligt för artikelförfattarna de, de tycker att resultaten är lite problematiska för kvinnor tycker det mest attraktivt för män som är så kallat välvilligt sexistiska och det som är välvillig sexism i det här fallet det är att mannen tar kommandot och han inskränker kvinnans eh, valfrihet lite grann. Eh, vilket han måste göra för att han tar kommandot givetvis. Eh, ta, som en sån här sak att man bestämmer tid och plats där, där man ska träffas för en dit. Och han eh, erbjuder sig kanske att betala, betala maten exempelvis. Och... Det, det är vad de kallar för välvillig sexism men de tycker att det är problematiskt för att det inskränker på kvinnornas handlingsfrihet. Men det roliga är då att då har de även i den här studien kontrollerat för styrkan av kvinnornas feministiska värderingar och till och med de mest övertygade feministerna ansåg att välvillig sexism var den mest attraktiva approachen hos män i jämförelse med män som är jämställda inom situationstecken då att de eh, ska man säga, låter kvinnan välja lika mycket vad man ska göra och, och så vidare då. Och det här skulle jag vilja säga följer med in i en relation också att eh, som vi pratat om jag har varit inne lite på det innan. Då, att kvinnor är ju lite mindre emotionellt stabila vad män är. Ja, det kan jag ju själv skriva under på de relationer jag har haft. Eller tjejkompensörer känner och så vidare. Då, att, eh, de flesta kvinnor, i alla fall enligt min uppfattning. då, eh, de ja, Kvinnor är lite mer neurotiska än män. De är lite rädda för, för att göra fel. Eller att det ska bli fel och så vidare. Och när det gäller områden de inte har så stor koll på. Så vill de gärna att någon som har bättre karl ska ta kommandot helt enkelt. Och ta beslut åt dem. För då kan någon slippa den ångesten och, lä och lägga sin tankekraft på helt andra saker som de känner sig tryggare med. Eh, alltså det här är ju inga konstiga grejer egentligen. Alltså, tänk dig såna saker som att man bor i hus ett par till exempel. Och så kanske eh, vattenpumpen brakar ihop till exempel. Det kommer ingen vatten och kranen längre en kvinna som inte har någon koll på det här överhuvudtaget. Nu kan ju föreställa, hur ska hon hon vet ju inte var hon ska börja någonstans för att lösa problemet. Det är ju jätteskönt för henne om hon har en gubbe då som vet precis vad han ska börja felsöka någonstans och hur han ska lösa problemet. Just för att det, det faller sig inte naturligt för de flesta kvinnor att lösa den typen av praktiska problem. På samma sätt förväntar sig ju en kvinna att eh. Mannen ska skotta snö till exempel. Därför att han är starkare fysiskt. Och det är ingenting som hon mm. gör utifrån en ideologisk övertygelse. Utan det faller ju naturligt att hon tänker att han ska göra det. Det är bara en naturlig arbetsuppdelning utifrån könens respektive styrkor liksom. Ja. Um, och på samma sätt så är det ju vanligare att kvinnor hemma med sina barn när de är sjuka det är ju ofta något som kvinnor gör, och det, kan man, då, om man har den kartan då, att som alltså är feminist, då kanske man tänker att ja, men det beror på att kvinnor tjänar sämre än män um, och det, jag tror inte på det, för att vi är, vi väljer inte bara de ekonomiska liksom, ekonomiska aspekter Jo oh, nej eh, jag har ju läst en del olika studier när det kommer just det här, det så kallade lönegapet <laughs> som, som, som alltså feminister de rabblar ju det än och det roliga är att jag har läst statliga utredningar om det här där de har undersökt det hela och för att feminister vill ju få det till att ja men kvinnor är förtryckta på arbetsmarknaden på grund av att de är kvinnor så de har lägre lön än män och så vidare och grejen är att nej kvinnor har inte lägre lön men de har lägre inkomster vilket är en avsevärd skillnad. Och detta innebär ju det att när de pratar för lika lön för lika arbete säger de då, ja vi har redan lika lön för lika arbete i Sverige och i större delen av västvärlden. Men däremot så skiljer sig inkomsterna mellan män och kvinnor. Och det här de har man ju undersökt varför. Och detta beror ju bland annat på att kvinnor är mer sjukskrivna än vad män är. De jobbar i lägre utsträckning heltid och därmed högre utsträckning deltid än vad män gör. De jobbar mindre övertid än vad män gör. De är dessutom hemma längre med barnen och de söker sig även i högre utsträckning till låglönbranscher. Så alla de här faktorerna kan förklara varför kvinnors inkomster är lägre men, inte, men de har inte lägre lön. Så hade de jobbat lika mycket som män hade gjort så hade de tjänat lika mycket. Och det innebär ju det att eh, i många fall så väljer kvinnor frivilligt att eh, jobba mindre vad män gör ofta för att de prioriterar att jobba med sina barn istället. Mm. Och jag tänker att kvinnor, och så här, att kvinnor väljer här, kvinnoyrken alltså typ humanitära yrken eller yrken riktade mot andra människor. Att de lönerna är lägre eh, tycker inte jag är ett kvinnoproblem på det sättet för att det är ju något som är ett problem i hur man värderar oss människor i ett samhälle som medborgare. Absolut. Om, om en gammal tant som här om året när, hon, när den gamla tanten gick bort i en snödriva för att färdtjänstchauffören inte, inte ville eller inte gick upp med henne till sin dörr till exempel. Mm. Det, sådana saker signalerar ju inte att det har med kön att göra. Alltså det var ju så här, hon var, gick bort därför att hon var kvinna och någon skit han skete i honom för att hon var kvinna. Utan det är ju mer ja, är. av ekonomiskt problem där det enda som spelar roll är att inkomsterna ska vara höga för kommunen då, till exempel och staten mm. och att utgifterna ska vara låga. Och då får ja. ju barnen illa, de äldre får illa. De som använder välfärdssystemet, att ha i skola och vård. Ja, det är de som får illa då, det har inte med kön att göra. Nej, det är ju det som är, det är ju en av de här alla en av otaliga eh, konflikter inom feminismen att feminismen säger ju å ena sidan att män och kvinnor är precis lika bra, eh, kvinnor är minst lika bra som män, kanske man till mänska tillägga. Eh, samtidigt som man drar ett eh, offerkort för kvinnor så fort eh, det existerar en skillnad mellan män och kvinnor eh, utifrån eh, godtyckligt valda mätpunkter, till exempel inkomst då då, då, då vill man istället för att se hur det faktiskt ser ut då, att se att män och kvinnor väljer faktiskt olika och prioriterar olika, så vill man helt plötsligt få det till att, ja men kvinnor är förtryckta av män och då kan man ju fråga sig det att, ja men om män och kvinnor vore så vore identiska, varför har kvinnor tillåtit män att förtrycka dem i sådana fall då? <laughs> Oh, ställde en fråga till feminist det, ska jag väl ja, men det är lite som att säga så här att, <laughs> eh, ja, men lite grann så här liksom att, ja, men, eh, män tillåter inte andra att förtrycka dem eh, men kvinnor gör det eh, det måste ju det innebära kvinnor underordnade männen schackmatt <laughs> alltså, det är något som Jordan Peterson pratade om när det gäller löneförhandlingar att kvinnor är ju att säga, snällare, det finns ett ord på engelska som du säkert har agreeableness alltså, de mm. vill inte kräva av sin chef till exempel högre lön eller bättre ja, arbetsuppgifter eller någonting sånt de vill, de vill inte stöta sig eh, och riskera att förstöra harmonin inom gruppen om man ska uttrycka sig fint så att därför så är de mer ödmjuka eh, och mer eh, vad ska man säga blygsamma än vad män är och det här har man sett på alla möjliga områden att män tenderar ju till exempel att överskatta sin egen förmåga inom en rad olika områden och detta har ju mycket att göra med att vi män, vi måste ha ett gott självförtroende för att vi ska kunna prestera för om vi inte tror på oss själva så kommer vi inte kunna prestera Kvinnor har inte i sig på samma sätt det här drivet och kanske uppmärker Li, lite upplåsta egot som, som män har eh, utan kvinnor har ju mer den här inställningen att ja, men jag ska inte sticka ut för mycket här och ja, det är inte bra om jag kräver för mycket lönehöjning för vad ja, tänker chefen blir arg på mig och så där. utan då, då, då kör de liksom den, den säkra vägen istället och då, och då gör ju det att de försöker inte ta för mycket plats exakt och det här var inte som Sofia och Lina pratade med Erik om att så som män ser på sitt jobb så är det så att de vill ha just den ja, mesta möjliga lön till lägsta möjliga liksom, ansträngning. Man är inte jättelojal. Ja, jag tror säkert att män är lojala till viss del men inte om det finns någon plats som kan vara bättre. Um, och det tycker jag är en ganska sund inställning för kvinnor är mer så att chefen blir en person som du får bekräftelse av som ger dig ramar och kvinnor har nog kanske mer nu pratar jag också väldigt generellt just, uh, jag pratar inte om karriärkvinnor utan vanliga kvinnor att man är mer emotionell man är mer man tar personligt på jobbet så som män inte gör uh, och man är lojal till sin arbetsplats på sätt som män inte är och det kan ju också resistera i att kvinnor har i en situation ändå, lägre lön alltså att de stannar kvar på ett arbetsplats för att de är lojala även fast de hade kunnat få en högre lön någon annanstans eller man kan utbilda sig och skaffa en högre titel eller vad nu kan vara. Så jag tror att det har med det att göra också att kvinnor kan inte skla bort sig själva och sina sin anknytning, sin emotionella anknytning till en plats eller person. Det är mycket svårare för kvinnor. Det tror jag absolut ligger väldigt mycket i det. För att jag bara. Nu tänker jag också extremt generellt här. Men jag tänker mig att. Jag tycker jag har sett det här ett antal gånger under mitt liv. Då att Säga att en, en man kommer in på en arbetsplats och han inte riktigt passar in där. Och kanske får sig en reprimand av chefen till exempel. Det är ganska vanligt hos män att istället för att ta till sig kritiken och ändra på sig. Så reagerar, det är det ganska vanligt att män reagerar med ilska för att de, de, de blir kränkta så att säga. Och att de frivilligt eh, säger upp sig och byter arbetsplats helt enkelt. medan eh, kvinnor i mycket högre utsträckning upplever jag. De, de, de kan ta väldigt illa vid sig att få personlig kritik istället. Och eh, gör kanske allt för, för att ändra på sig, för, för att passa in. Så den första tanken är inte att de säger upp sig och byter ett jobb för att de blir förbannade, utan om de gör det så är det för att de känner sig svåra och blir ledsna istället, i sådana fall. Jag tror också att kvinnor kan byta jobb för att de vill ägna sig åt någon form av självverkling. alltså man känner inte att man utvecklas. Jag tror att kvinnor har mer den grejen än vad män har också, för att män går till ett jobb, gör det de ska och sen så går de hem. De tänker inte så mycket på hur utvecklas jag på det här jobbet eller känns det meningsfullt, inte den primära frågan som man ställer sig själva i alla fall det kanske de säkert gör efter så att säga, ett tag men inte. Jag tror det faktiskt mest beror på vad man är för typ av person där um, um, om man tänker folk som är akademiskt skolade de har ofta högre behov av autonomi uh, i alla fall på arbetsplatsen åtminstone uh, jämfört med vad lågutbildare har och där, där har det ofta att göra med vad man är för personligt sort och att vissa Vissa trivs med att gå till ett jobb som egentligen inte ger dem någon emotionell tillfredsställelse alls utan de tycker det är tryggt och tydliga regler. De vet precis vad de ska göra när de kommer till jobbet och vad de ska göra när de är där och när de sen slutar och stämplar ut så kan de bara släppa och skita i det fullständigt. Eh, Medan folk som är... Eh, som är lite mer intellektuellt lagda av sig. De, de vill ju ofta använda hjärnan mer och få, de blir, vill bli mer utmanade på arbetsplatsen och då, då vill de även ha friheten att kunna vara kreativa. Då. Eh, men det betyder ju samtidigt inte att det betyder att de är tokleala till sina arbetsgivare, utan eh, och det tror jag också är en generationsgrej, att man passar inte jobbet så byter man helt enkelt. Men, ja, det är svårt alltså. Det är svårt att, jag vet inte om det där är typiskt en könsfråga eller om det kanske är en klassfråga eller en nationsfråga. Alltså. Mm, jag tror att det kan vara lite av allt säkert. Ja, det, det, det, det tror jag nog. Men jag tror att det, det finns ju en poäng i att män tänker mer praktiskt än kvinnor. Och... Om det här jobbet inte kan försörja eller om det här jobbet inte... Eller som du sa, om en chefen liksom ska sättas upp hela tiden och sådär. Mm. Då har ju män inte samma lojalitet till ett jobb som kvinnor kanske har då. Nej. Så, så det tror jag stämmer. Sen tror jag säkert det finns generationsskillnader, klassskillnader, könsskillnader och sådär. Men just att um, generellt sett så stämmer det ju, tror jag, att män har lättare att byta jobb. Och är inte emotionellt kopplade till en chef eller ett jobb eller en plats. Som är. Jag kom på en, an en annan sån eh, grej som synliggör det ganska tydligt. Och det är ju skillnaderna i eh, egenföretagare mellan könen. För att om man har utgångspunkten, vilket det har varit i eh, mänsklighetens historia i princip. Att män är de som presterar i den brödfödan och kvinnorna är de som eh, står för omsorg. Så ligger det ju faktiskt i mäns intresse att vi får den frihet vi behöver för att vi ska kunna prestera. Det kan ju givetvis innebära att man kan ha okvalificerade jobb också såklart. Men de kanske inte ger så mycket i plånboken. Men om du vill kunna excellera inom ett område och verkligen ta tillvara på de talanger du har. Så måste du också ha friheten att kunna utnyttja dem maximalt. Och eh, det är ju därför tror jag som vi ser att det är mycket vanligt att män eh, startar egna företag. För då får du den här maximala friheten för att förverkliga en idé du har. Och syftet med att förverkliga idén eh, är ju i grund och botten inte att förverkliga sig själv. Utan det är ju för att tjäna pengar. Det är ju det som är den ultimata drivkraften i allt företagande egentligen. Medan för kvinnor, som du säger, där är den ultimata drivkraften för kvinnor det är inte att prestera och tjäna pengar egentligen utan eh, jag skulle nog säga det att eh, det är nog minst lika viktigt för kvinnor idag att de ingår i ett sammanhang skulle jag tro, ett socialt sammanhang. Eh, och sen givetvis alltså är de ensamst eller ensamstående eller singlar eller vad som helst de måste ju också, ha någon, de måste också kunna försörja sig givetvis men det kanske inte är det ultimata målet för dem att de ska dra in så mycket pengar som möjligt i familjen för det, eh, och visst det finns ju karriärskvinnor som har den drivkraften också såklart men jag skulle säga att kvinnor i allmänhet de har inte samma typ av eh, motivationsdriv eller prestationsdriv så som män har på, på det viset Nej, precis jag tror att kvinnor äm, har, alltså om inte det sociala fungerar på en arbetsplats så tror jag att kvinnor har mycket lättare att riskera att bränna ut sig även i det är en stressig arbetsplats äm, och äm, det ja, nu är Nu känner ju till det här, vad kallar man det duktiga flicksyndromet typ Ja Ja just det, det är något jag tänkte vi ska ta en diskussion om sen för det är ett intressant fenomen också som vi pratar om lite grann som kallas för på engelska imposter syndrom Ja just det. det Det kommer vi inte av med nu för det som inte att vi hinner men det är intressant när kvinnor har det därför att det verkar som att män och kvinnor har det i ungefär lika hög grad men mm. jag tror att anledningen till att vi har det är olika och jag tror att för kvinnor så kan det vara, framförallt för kvinnor på höga poster då, när de har det tror jag att det beror på att egentligen när de i en miljö som inte är jättenaturlig för dem, även ifall de är högpresterande karriärskvinnor. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det, men det ligger nog ganska mycket i det tror jag att när kvinnor finner sig i en situation som ställer väldigt höga krav för att det är väldigt mycket ansvar inblandat i det hela, så tror jag att det, det kan nog vara så att de känner instinktivt någonstans att de är inte riktigt är skapta för den typen av situation och då kanske den här eh, imposter syndrom kickar in att de känner sig som en fejk, att de inte riktigt kan leva upp till det de förknippar med den rollen. Det är inte alls omöjligt att det har att göra med, med detta. Jag hade tänkt på det innan men det, det vore ju logiskt. Ja, jag tror det. Jag tror att, men även om man som kvinna inte har jättestark barnlängtan. Så tror jag att det går inte går att komma ifrån sina hormoner, sin natur. Mm. Man har ju ändå en livmoder trots att man inte använder den. Man säger så. Mm. Och jag tror att det är att komma ifrån det även om man här, fokuserar på annat. Ja, sen, sen finns, det finns ju en aspekt till på det hela också. Det var, som jag var inne på innan. Och det är ju att eh, betydligt många fler kvinnor än män eh, blir eh, sjukskrivna på grund av eh, stress eh, i arbetslivet. Och, och det här har ju sannolikt att göra med att dels så är, ju, är kvinnor mindre stresståliga än vad män är för att de har lägre emotionell stabilitet personlighetsmässigt då. Eh, Samtidigt som det kan vara så att de är mer benägna än män att inte säga ifrån när, eh, när pressen blir för hög på dem. Utan de, de försöker passa in istället för att inte ställa till med bekymmer. Och är arbetssituationen för krävande för dem så kör de antagligen på så länge det går ända tills det inte går längre och de blir utbrända. Mm. Eh, mycket mer. Eh, visst, det finns ju män som också blir utbrända och så, men jag skulle för att vi män, vill, vi kanske vill passa in för att vi vill prestera istället, Men kvinnor, de, de går emot, eh, eller de ignorerar sina egna eh, varningssignaler för att de, de vill inte vara till besvär, till besvär. Exakt, och kvinnor har mycket svårare att koppla bort det från sig själva också, så att, om en kvinna känner prestationsångest så är det en väldigt väldigt personlig sak för henne. Och därför blir hon mer emotionellt belastad av att känna att hon inte kan prestera. Eller känna pressen som hon tänker att det här är för mycket för mig. Och så där. Eller att jag är på fel plats. Jag gör någonting jag egentligen inte borde. Så, så jag tror att det, det som du säger, många, både människor blir att utbrända. Men det är av olika skäl och på olika sätt. Um, de män som jag har blivit utbrända, det är för att de så helt enkelt gör för mycket. De har för mycket att göra helt enkelt. Alltså både kanske sköta ett hem. Typ kanske hem som är mer självförsörjning, jobbar väldigt mycket kanske i den här positionen. Det krävs väldigt mycket för att man ska bli utbränd, tror jag, jag jämfört ja. med kvinnor. Ja, nej, men det, jag tror också att det ligger någonting i det där för att, eh, som sagt, det är ju ett implicit antagande att det är vi män som ska hålla familjen flytande rent ekonomiskt och eh, jag skulle vilja säga, som vi var inne på innan, eller jag så nämnde det då att kvinnor är de största förlorarna på det moderna samhället. Och det ligger ju ganska mycket i det här, för att det moderna samhället har ju även lett till att det uppstår väldigt många ensamstående mammor som blir huvudsakliga familjeförsörjare helt plötsligt. Och det innebär ju att det läggs en större press på henne att hon ska prestera för att hon har barn och ta hand om, om det inte finns en närvarande man. Han får ju betala underhåll och så där, men det, det är ju fortfarande ett samma sak som att bara vara en förälder. Och, och det här innebär ju då givetvis att hon, beror på vad det är för jobb och hur mycket hon får jobba och så vidare såklart. Då, men det är antagligen tyngre för en ensamstående mamma att försörja ett, ett eller två barn kanske på en lön. Jämfört med om en man ska göra det. Och barnen blir ju lidande i bägge de situationerna, oavsett om det är mannen eller kvinnan som har eh, egenvårdnad då, eh, så att det är ju, vad ska man säga ja, nej det är, alltså det är ju, hur jag än vrider och vänder på det så även om kvinnor har fått den här så kallade friheten som män har, så är ju det sett utifrån ett som sagt, ett marxistiskt perspektiv. Alltså man mäter en materiell, materiell standard eh, i form av pengar. Eh, och, och utgår och har det som en sorts måttstock för jämställdhet. Eh, att om ja, så här mycket tjänar männen, det, det ska kvinnorna också göra. Och, och, och inte förrän de tjänar, har lika höga inkomster som männen så är könen jäm, jämställda i utgångspunkten. Men detta går ju som sagt emot kvinnors natur eh, i genomsnitt då och det, då leder ju det till att ja, visst, de kanske tjänar lika mycket pengar som männen men det på bekostnad av deras välmående istället ja och det är, ju, det är ju verkligen det alltså det syns ju på siffror på en massa olika sätt mm, Exakt. men då försöker, då försöker man ju trolla bort det med att det, det är egentligen mäns fel och ojämställdhet i samhället eh, existerar ändå Precis. Det är ungefär som det här med att, att det är flest män som får Nobelpriser, det är patriarkatet och inte något annat. Det, det, det, så här, det krävs inte så mycket analys för att det, ska, för det kortet ska falla, men man gör inte analysen för tänk om det leder till någonting. Tänk om det leder till... Alltså, det går inte att prata om det, utan man blir liksom rädd typ, för vad det ska leva till. Och det är ju därför man kommer tillbaka till det som vi inledde programmet med. Det är just det här att om man väljer att gå på känslor eller om man går på fakta. Eller så som jag brukar uttrycka det, att man, man ser verkligheten för vad den är. Eller vad man vill att den ska vara. Mm. För att om, du, alltså, om man utgår ifrån vårat resonemang till exempel, som egentligen bara är sunt förnuft det resonemanget kan ju vi styrka med hjälp av både evolutionspsykologi men även med vanlig statistik från arbetsmarknaden exempelvis så kan ju vi bekräfta att våra instinkter som vi känner är rätt ja, nej men, kolla här ja, på alla de här olika typerna av undersökningar det här bekräftar ju det vi säger medan de som är maktavare och de som är feminister och så vidare de ignorerar ju allt det här för att de, de tolkar ju verkligheten utifrån hur de vill att den ska vara snarare än den faktiskt är. Och eh, som vi också var inne på, att ju mer jämställt samhället är desto större blir skillnaderna mellan könen. Och, så att ju mer, samhället, ju mer jämställt samhället är desto mer ojämställt tolkar, det som, eh, tolkar de det som istället. Mm. Och, då, och då tycker de att ja, lösningen är bara ännu mer feminism, och ännu mer genus. <skratt> ja. vi, vilket, vilket bara gör att vi kommer ännu längre bort från målet. <skratt> ja. Men vi kan ju komma tillbaka till det som skulle bli sista poängen här, För det är lätt att man hamnar på sidospor. Det här med, som vi pratade i början av den här punkten, som var det här med den i nog, hierarkiska familjekonstellationen Alltså, om man bygger det på det du sa om datingsammanhang att kvinnor gärna vill att männen ska ta det här kommandot. De vill ha den här välvilliga sexismen då som, som ja, kvinnor ökar gilla. Även feminister gillar den. Alla kvinnor gillar den. Man kan ju definitivt bygga vidare då och spekulera vidare kring att det skulle ju även vara önskart för kvinnor att ha den även i en sen stabil relation och familjssituation. Inte bara under dejtingsperioden utan även sen också. Ja, jag, jag kan bara inflika anekdoter som jag har fått höra från kvinnor som jag skulle nog tro att de är. Ja, de är inte representativa för kvinnor i allmänhet, kanske utan de är, det är ganska bestämda kvinnor som delvis är lite maskulina i sitt tankesätt. Och som har berättat att de har varit i relationer då med män som kanske inte har varit så överdrivet bestämda och maskulina själva. För jag tänker den här, den här typen av kvinnor de. De förväntar sig ganska mycket av en man och det gör de helt rätt i för det de förväntar sig enligt mig det är hur män var för. Men problemet är att för att få relationen att gå ihop då har de känt att de har fått lösa ganska mycket problem som uppstår. Praktiska saker, du säger att de har, fått, de har fått kliva in och ta en del av mansrollen och de kanske har löst det. Men de tycker ju inte att det känns riktigt bra för att eh, dels så tar ju det tid och fokus ifrån sånt som de hellre vill fokusera på och, och dels så tycker de att det här är ju egentligen min mans ansvar att lösa de här problemen men eftersom han inte gör det så får ju jag göra det då. Eh, att det blivit så i vissa fall. Eh, och det är Så att de, även om de är ganska maskulina av sig så vill de ju att de ska ha en man som är snäppet över dem på de här egenskaperna så att de, de kan ta kommandot så kvinnan kan slappna av och göra det hon vill. Alltså jag kommer att tänka på en lite kanske konstig koppling men vi pratar om det bara när vi börjar spela in att man förhåller sig till exempel till djur eller barn också. Jag tänker så här om jag läste en bok om så här, hundlidande och sådär, och då tänker jag i den boken stod det att om en, en hund tycker att ägaren, eller hundsen eller matte, inte är en flockledare. Så kan man hunden bli flockledare istället. Och då kan det kan ju säga att hunden blir väldigt aggressiv eller hotfull. Eller, eller ja, inte kan hantera att det kommer folk på besök och sådär. Därför att hunden tycker att jag måste skydda familjen. Därför att jag är ju ingen annan eller flocken. Det är inte optimalt på något sätt. Alltså det kan ju till och med bli farligt om hunden har den rollen. Därför att hunden Hundar har ju den rollen om de måste. Men det är inte optimalt. För de är flockdjur. Och det kan, det kan jag märka med barn också. Att om mina föräldrar inte styr upp det här och försöker ge mig ramar. Då måste jag markera det mot dem på något sätt. Och då kommer jag bli jättebra att göra med. Jag försöker, jag försöker tvinga fram att mina föräldrar ska ge mig konsekvenser. Och det händer liksom inte. Och det är jättefrågorande för barn att inte ha konsekvenser och ramar. Ja, exakt. Och det är ju... Alltså... Jag kan ta en sak till som knyter an till det här. Okay. Eh, och det är när man har undersökt vilken typ av uppfostringsstil hos föräldrar som ger de mest eh, välmående barnen. Eh, då, eh, det är vad som kallas för tough love på engelska. Det vill säga att man är hård men man är rättvis och kärleksfull. Eh, så att bara vara hård utan kärlek, det är ju absolut inte bra. Men motsatsen som är... Som har varit i princip idealet sedan 60-talet. Det är ju att man har någon sorts låt gå-mentalitet. Att det är liksom fel att tillrättavisa barnen när de, när de gör någonting de inte får. Det är ju också fel. För att det är ju som sagt när det inte finns några tydliga ramar. Det finns inga konsekvenser för negativt beteende. Så skapar ju det en osäkerhet hos människor. Att man inte riktigt vet hur man ska bete sig. och då kommer ju eh, detta leda till att personen i fråga, tro, dels tror att de, eh, oavsett om det är barn eller hundar för andelen att de kommer tro att de alltid kommer få sin vilja igenom. Och om ingen kliver framåt av kommandot så kommer de för, eh, åtminstone försöka att göra det med vad det händer resultat då. Men ett barn som växer upp då med tydliga gränser... Eh, att de får veta vad som händer om de kliver över de här gränserna men samtidigt inte tvivla på att de älskar då sina föräldrar. Då, då, då, ska, då, då växer de upp och bygger upp ett självförtroende där de är, där de är trygga i att eh, de är älskvärda men samtidigt som de vet precis vilket beteende de ska anamma för att eh, för att bli accepterade. Ja, exakt så är det. Och det jag tänker så här, Det märker jag både på min dotter och på barn som inte har haft mig som mamma <laughs> att det liksom, jag märker att de försöker så här, trigga fram eh, reaktioner av sina föräldrar mm. och det gör inte min dotter överhuvudtaget eh, det är ja, Hon känner väldigt... inget behov av att testa gränser på det viset för att hon antagligen redan vet var gränserna går mm. och självrart, alltså alla barn testar ju gränser givetvis, men hon gör inte det alls på den nivån som barn gör som inte har fått några gränser Um, och jag, jag, jag tänker här det är så jättejobbigt för föräldrar förälder att inte våga ge sina barn konsekvenser av deras handlingar vare sig bra eller dåliga Nej, de är, alltså jag tror att alltså, men du ser ju samma sak i skolan idag att idag, idag ser är det ju någon sorts eh, elevdiktatur gentemot lärarna i princip att lärarna, de tillåts ju inte ens säga till eleverna nästan för då blir de polisanmälda för trakasserier och grejer och det är ju egentligen helt sjukt för att de här hierarkierna som vi snackade om innan, mannen överordnar kvinnan och kvinnan överordnar barnen och samma sak är det ju även när det gäller skolan att läraren är ju en sorts substitut för föräldern i det här fallet och då måste de ha tydliga gränser för hur man bör eller inte bör bete sig och det bör finnas konsekvenser för att man kliver över gränsen. För, för finns inte det så kommer de som du säger testa gränser hela tiden eh, och finns det inga tydliga gränser så kommer de inte veta riktigt hur de ska bete sig för att eh, på ett acceptabelt sätt. Och jag, jag vill bara inflicka lite snabbt en, en snabb parallell där kvinnlig, kvinnlig shit-testing i en relation ja, just det ja. där har du exakt samma principer i stort sett att eh, kvinnan testar mannens förmåga att leda och hans eh, dominans eh, så han eh, genom att när hon testar honom så vill hon ju se hur långt hon kan dra det innan han sätter ner foten och, och pekar med handen mm. eh, och en man som aldrig gör det blir ju i slutändan eh, trampad under skon av kvinnan och slutligen dumpad. Mm. Eh, och det har ju antagligen att göra med det att hon, hon, prö hon prövar ju hans förmåga att leda och ta kommandot. Exakt. Och jag tänker att när, om, en, om hon då märker att den här mannen gör ju inte det han ska som man. Eh, då kommer ju hon ju att försöka ta den rollen som fattas. Mm. Och i vissa fall Och i vissa sammanhang kan säkert kvinnor göra det Men det är inte optimalt i längden För några år sedan såg jag en bild På ett kvinna kvinnor Satt vid ett så här långbord Det ser ut som att det var en ganska skit arbetsplats Som typ en gruva eller någonting En fabrik kanske Ja precis fabriker eller gruva eller någonting Och då stod det typ så här, ehm, så här såg det ut när männen gav ut i krig Det fick kvinnorna ta över deras, deras plats mm. ehm, Och deras arbetsplats För att det skulle gå runt Och så jag menar så här, kvinnor kan ju det Uppenbarligen, mm. det är inte det man pratar om. Det man pratar om är, är, det optimalt att kvinnor ska göra det här i längden? Det som män brukar göra. För det är det ju inte. Nej, eh, inte utifrån de aspekterna som vi har diskuterat eh, i alla fall. Så, så är det ju inte optimalt. Alltså för det är det jag menar. Kvinnor kan om de måste. Så det handlar inte om att kvinnor inte kan. Det handlar om vad är det optimala? Och vad må, må vi bäst av? kvinnor skulle inte kunna ta mäns jobb i all oändlighet på arbetsplatser till exempel Nej, exakt, och det är ju lite det som är den stora konflikten idag att vi, vi, vi lever ju som sagt i den så kallade liberala demokratin och den har ju blivit någon sorts eh, blandning av marxism med kapitalism för att om man tänker ser man det utifrån det här rättviseperspektivet som är väldigt materialistiskt som sagt, så, så tycker ju då feminister och liknande att om ja, kvinnor ska tjäna lika mycket pengar som män så de kan köpa samma prylar som män har råd med. Medan kapitalister tycker ju att det är jättebra att kvinnor eh, är lika produktiva som män för att eh, det innebär att de får mer pengar i fickan. Men om man ser det ur det nationalistiska perspektivet eller egentligen det, man skulle kalla det för humanistiska också för den delen så, så när, när du sätter de här konkreta ekonomiska målen som överordnade eh, den eh, mänskliga naturen, mänsklig psykologi och eh, välmående så är det ju faktiskt individer som blir lidande av att eh, män och kvinnor förväntas eh, leva efter exakt samma regler. Mm, definitivt. ja. Jag tänker att vi kan, jag är supernöjd med det här samtalet <laughs> vi har suttit det en ganska lång stund. <laughs> Men det blir så när man kommer in i det här, det är så sjukt intressant diskussion och alltså lite grann som vi pratade om, i början här också, kanske till och med innan in att många av de här sakerna kan inte vi riktigt prata om därför att man kan inte ens föreställa sig hur det, vad det betyder eller vad det innebär. Du tog ett exempel med, nu kommer jag inte ihåg hennes namn igen, hon som var med i Navid Modiri och pratade här om ja, dagen om allt högen eller högerextremismen. Eh, att de pratade om underord att underordna sig och de har dragit parallell till BDSM. Vilket är ju en helt bisarr alltså grej. Ja, för att de... Det är precis som det här som vi var inne på med hederskultur. Att det här med un begreppet underordning, det, det, de kan inte ens relatera till begreppet så det enda som som gör att det plingar till i deras hjärna det, det är liksom BDSM6 det är liksom för att i deras värld så är samhället så jämställt så att om du vill vara underordnad någon annan eller att du är det, då måste det ha, vara någon, en sexuell kink som, är, som du utför medvetet liksom. de, de, de är så de är så rotlösa och identitetslösa så att det är det enda de, det är det enda de kan relatera till Mm. Det, är precis det, enda begrepp, det enda stället man känner till ordet dominant på det är i BDSM-sammanhang. Det finns inga andra sammanhang där, man kan, där det kan vara ett begrepp som betyder någonting annat. Samtidigt som kvinnor faktiskt testar mens dominansförmåga både i, i, i fråga om i dating-sammanhang när vi snackade om det här med välvillig sexism men även i, inom en relation där kvinnor faktiskt förväntar sig att mannen kan ta kommandot och Ja, vi får höra det själv från flera kvinnor som man har diskuterat sådana här saker med att eh, de vill ju bli satta på plats ibland för att de vet med sig själva. De har själva insikten och vet att kvin kvinnor kan spåra ur ibland rent känslomässigt. Och då blir det en trygghet för dem om mannen kan peka mellanhanden och säga att nej fan nu skärper du dig. Jag löser det här. Slappna av nu. Eh, det, de kanske inte tänker på det autom automatiskt som att det är mäns dominansförmåga som de känner sig trygga av. Men de, sö de söker efter det på diverse olika vis ändå. Mm. Och jag tänker att män har ett jättejobb där att göra också. Att göra sig själv till människor som kvinnor kan lita på. Exakt. Man ska inte bli en, so man ska inte bli en sojapojke som eh, tror att man blir... Eh, för den sexuella marknaden genom att eh, anpassa sig efter kvinnors vilja hela tiden. Exakt, exakt och det här är ett helt stort ämne också som vi definitivt borde prata om för jag vet att det är inte, det är inte lätt för män <coughs> idag när kvinnors föränträtten ska bli respekterade i samtidigt som kvinnor gillar ju samtidigt inte det. Alltså det finns ju aldrig varför den där badboy grejen är en grej. Alltså det, är liksom, det är inte så lätt idag varken för män eller kvinnor men man har ett ansvar att göra sig attraktiv och ägna sig till självförbättring framförallt för män att lita på sin kapacitet att vara den som, som, som styr skutan och tar kommandot för då kommer kvinnor ganska mycket enklare att underordna sig, jag vet om många inte gillar det ordet men att ändå underordna sig mannen det har ju funkat så i princip alla tider att man man brukar ju säga så här att om man ska dra en parallell då till evolutionsbiologi att männen visar fjädrarna, det vill säga visar vilka egenskaper de har och kvinnorna är de som väljer männen utifrån de egenskaperna och där ingår det bland annat prestationsförmåga, vilja att dela med sig av resurser till kvinnan och så vidare. Det är ju liksom, det, det som är sexuell selektion då. Mm. Ja. Det här är så sjukt intressant. Jag tycker att det här är det mest intressanta ämnet någonsin. Så vi skulle kunna babbla på en timme till. Men jag tänker att vi avslutar med detta. Och jag tänkte att vi skulle spela en låt av dig igen som outro här. Åh, oh, så trevligt. Nu växte mitt ego flera centimeter här. Ja, men vad bra. Det tycker jag att det ska göra också. Tack så mycket för att du var med i här. Ja, tack för att jag fick vara med. Det var bara kul. Mm. Och som sagt, jag har punkter kvar i vår prepplista eh, så vi måste ta upp någon, någon gång snart. Så att vi får väl planera in ett sånt här tre timmars timmarsalsnitt snart igen. Ja, det är bara att köra ett program till för det finns ju mycket som helst att packa upp. Ja, det är det verkligen. Och som sagt, vi har inte hunnit allting som jag tänkte och ville. Men det gör ingenting för vi har oändliga poddmöjligheter framöver. Så... Vi får helt enkelt bara regna igen snart att du är med. Det är bara att ha till. Mm, toppen bra. Vi tackar för oss helt enkelt och tack för att ni har lyssnat på Hemma här med mig, Freja och Hugo. Ha det gött